Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! kívánok! Két értesítés fogadott most, mielőtt felhívtalak volna. Az egyik, hogy megkaptam a nyugdíjamat, ami számomra mindig egy olyan pillanat, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát saját magamat, mint nyugdíjast, azt nem látom. Filipova Gábor, a Egyensú kutatási igazgató beszélgettek, hogy ő beszélget velem nézőpont kérdése, a másik pedig, hogy Gyárfás Tamás elküldte az utolsó szó jogán való felszólalását tegnap a bíróságon. Ez a két dolog, és megmondom neked őszintén, hogy ha klasszikus kejfejancsi lenne, akkor nagy valószínűséggel könnyen lehetséges, és az egész mai műsor erről szólna asked. Uh -huh. Hogy? Persze. Jó. Hol lennék? A kamera nagyon furcsán mutat bennünket. Vagy nem mutat inkább. Tehát nem voltam a Hír -ben, abban az épületben, vagy talán abban az épületben, ahol annak idején, mint napkeltés szerepeltem, pont tegnap. Az egészben volt valami nagyon furcsa érzés. Láttam. De nagyon furcsa volt. Érzelmileg nagyon megérintett. Egyáltalán érzelmileg változatlan, nagyon sok változatlanul megérint. Te ennél lakonikusabb vagy? Nem, valamennyivel biztos. Azért nekem is vannak érzelmeim. de igen. De nem mutatod ki őket, egy férfi vagy? Nem hiszem, hogy ez a férfiasságnak a az alapvető tulajdonság. Én biztos, hogy nem, most nem kritika, csak más, máshogy lehet viszonyulni ilyen dolgokat, de én biztos, hogy nem, hogy nagyon, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy megszólalnék olyan ügyben, ahol <kül> egy ilyen ügy, ilyen fontosságú közéleti témában érintett egy olyan ember, akivel van személyes kapcsolatom. Azt hiszem. Mert? Hmm. Mert az onnantól kérdező, szerintem nem közéleti megnyilvánulás vagy korlátozottan az. Kora is volt, tehát hogy néztem a műsort, igazából úgy nagyon összecsúsztak a személyes motivációk és a, az ügynek a megítéléséről szól, és nem is, nem is éreztem úgy, hogy ez egy nagyon érdemi kitárgyalása volt a, nem, a, nem. a témának, teljesen értető módon. Hát beleértve, hogy maga a felvetés is olyan volt, mintha meghalt volna, és most akkor mindenki mesélje el a belekapcsolatos érzelmeket. érzelmeket. És mindenki múltidővel múlt jellemezte, hogy milyen ember volt. Igen. Volt. Nagyon furcsa volt a tegnapi beszélgetésnek a hangulata, mert volt benne valami végtelen esetlenség. Nem, mint hogyha védelemre szorulnék, mert nem gondolnám, hogy védelemre szorulok ez ügyben, de hát ugye egy órakor tudja meg az ember aznap a témákat, így aztán um, legfeljebb a témára való tekintettel um, lemondhattam volna, de nem, nem gondoltam. Olvasom a Leviatánt szakaszosan, azt sem uh -huh. mondom, hogy amikor ismét a kezembe veszem, mindenre emlékszem, de e, Ibsennel és a Bukovszkival voltam még talán úgy jóval korábban, vagy Alexander Dumával, hogy a könyveit egymás után olvastam. Tehát gyakorlatilag nem olvasok mást. E, a Nesbóval is így vagyok, de most permanensen ausztr olvasok. Ezt átérteni én is, úgyhogy teljes mértékben megértem. Most mit olvasol? Hát, ó, a, a, a, a múltkor beszélgettünk az eltűntő nyomáról, az, igen, igen, az, igen, igen. az egy hosszú projekt, most a negyedik kötetnél tartok még, valamivel túl vagyok a szelén, de még van. Mesélj a tenapi székes <gül> <gül> Gyönyörű az a város. A hallgatóknak, akik esetleg nincsenek képben, volt egy közös konferenciánk az Egyesüli Intézetnek, illetve a, egy ilyen helyi think tank a Prosperis, Prosperis Alba. Alba. Prosperis Alba, megnézte a Wikipédián egyébként, érdekes módon egy időben alakult velünk, de ez nyilván teljesen véletlen. Uh, illetve a, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is társszervező volt és ez egy önkormányzati egyeztetési fórum volt, ahol ö, mindenféle ilyen frontális erőadások mellett az érdemi része az volt, hogy, hogy lehetőség nyílt az önkormányzatok tapasztalat cseréjére, aminek nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy a fő célja az volt, hogy megismerjenek, megítnek praktikus módszerekkel arról, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet korlátozott anyagi lehetőségek mellett fejleszteni a településeket, kis településektől a nagyobb városokig. Ez egy, hát nagyjából délutánig tartó rendezvény volt. A másik, vagy következő pénteki vendéged volt az egyik nyitő, nyitó előadásnak a megtartója. És jó volt. Nehéz ilyenkor nem kincsteri szöveget mondani, de, de tényleg sikerült olyan párbeszédet generálni, ami nem az ilyen napi politikai adókapokról szólt. Volt Jó részt, ha érdemi párbeszéd volt. Volt egy Kelet Magyarországon, és akkor ez most a nyugat-magyarországi összejövetel volt, lesz még további is? A, ennek a projektnek nem lesz most. Ugye az volt a célunk, hogy lefedjük az ország egészét, ezért ha emlékszem két héttel ezelőtt volt a egy hasonló. Egyeztettél, de hát most már évek óta szervezünk különböző ügyekkel hasonló. Rendezvényeket. Egész egyszerűen abból a felismerésből, amit egy kutatásunk során szereztünk, hogy elképesztően sok energia és lehetőség vészel, amiatt, hogy az önkormányútók között nincsen intérvényesített és folyamatos párbeszéd. Nagyon gyakran egy problémára, ez az energiaválság idején derült ki, egy önkormányzat megtalál valamilyen megoldást, talál egy szakembert, van egy telefonszáma, és már a szomszédos településen sincsen meg ez a, ez a tudás. Kicsit az volt a koncepciónk, hogy elősegítsük azt, hogy, hogy, hogy folyék egy rendszeresített információcsere, tudáscsere ezek között az önkormányzatok között, ami egyébként a helyi közösségekre is ösztönzőleg tudhatni. És eddig, eddig nagyon jó tapasztalataink vannak. Mert hát nem véletlen az, hogy sokadik ilyet szervezünk, és gyakorlatilag mindig tehetház van. Kik a meghívottak? A fő célcsoport az nyilvánvalóan a településvezetésnek, tehát elsősorban polgármesterek, alpolgármesterek, illetve képviselőtestületi tagok. De, de mindig a Dunától, jelenti. a Dunától, Nyugatra, vagy hogyan? Hát most pedig igen, de mellettem például kelet-magyarországi településeknek a vezetői voltak, tehát... Mert minden mindig, településvezető kap meghívót, vagy milyen alapon? Ez úgy szokott történni, hogy mi mindig keresünk egy olyan partnert, akinek vannak bejáratott elérési csatornái, ez általában egyébként, a, vagy a MÖSZ szokott lenni, a Magyarország Önkormányzati adott esetben a megyei jogúvárosok szövetsége, illetve van még ilyen önkormányzati szövetség, és ők szoktak segíteni abban, hogy, hogy könnyebben el tudják érni az érintett településvezetőket. Mi a Tehát most különben? Igen? Igen. Nem most, most is nyilván egy ilyen nagyobb lev az megkapta a meghívót, meg az információt, hogy ez miért hasznos, és mi pedig szolgáltatok oda a tartalmat, meg a, hát ez is egyfajta know-how, hogy hogy kell egy ilyen dolgot facilitálni. Uh... Több önkormányzati szövetség van. Közöttük alapvetően mi a különbség? Erre az szokott lenni a válasz, hogy pártállás, hogy de ezt Igen, egyáltalán nem... Nem mert Világos, csak ezt akartam mondani, hogy mindenkinek ez ugrik be először. De ez egy nagyon Jöldölöl nagyon... polgármestere, a másik Kaposvár Igen. polgármestere. A harmadik Székesfehérvár polgármestere volt olyan, aki... Nem fog most eszembe jutni. Szóval, hogy a ja, polgár. Előveled. De most eszembe jutott a polgármestere volt, mit jelöl csak ült azóta leváltották. De a lényeg az, hogy a, a valódi különbség az, az én megítélésem szerint, de erről őket is meg kellene kérdezni. Az egyrészt a település típusa, tehát, hogy milyen, milyen méretű ö, településekről van szó, másrészt pedig. Egy kicsit uh, ilyen történelmi hagyományok alakítják ezeket. De nyilvánvaló, hogy mondjuk a megyei jogú városoknak uh, speciálisabb problémái tudnak lenni, mint a kis településeknek. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy értelmes megosztás szerintem. Azt akartam csak mondani, hogy ez a politikai megosztottság nagyon-nagyon korlátozottan tud érvényesülni. Mi pont azért szeretünk önkormányzatokkal együtt dolgozni, mert minél lejjebb megyünk a települési lépcsőn, annál pra pragmatikusabbak tudnak lenni, annál gyakorlatiasabbak tudnak lenni a. A polgármesterek és teljesen normális párbeszédet lehet velük folytatni. Akkor most néhány mondatot kéne mondanod a településindexről, hogy az mi? Ezzel örömmel. A, az Egyesült Intézet tavaly fejlesztett ki egy úgynevezett kompozit indexet, ami az ijesztő megnevezéshez csupán arra utal, hogy egy olyan rangsort állítunk fel fejlettség szerint a települések között, amely nagyon sokféle adat alapján áll össze. Összesen van, ha jól emlékszem, 53 indikátorunk, amelyet mindegyike kifejez valamilyen fejlettségi dimenziót, tehát hogy milyen nagy településnek az infrastruktúrája, milyenek a demográfiai mozgások, milyenek a gazdasági lehetőségek és nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok ilyen mutatóból. Ezek az adatok összesen... rendelkezésre állnak? Hát ezek egy részét, nyilvános adatbázisokból lehet elkérni részint, generálni kell, de minden olyan, ami visszakereshető és az Összesen jelent, három. Az mit jelent, hogy generálni kell? Ez azt jelenti, hogy ki kell számolni nyilvános adatok alapján, vagy esetleg adatpót kérésével. Magyarul így ezt ti megtest, megteszitek a települések helyet, vagy nem helyet, hanem tőlük függetlenül? Javarészt és aztán a települések szokták szolgáltatni ezeket az indikátorokat. A KSH mellett van még néhány ilyen adat, gazda, amelyik, amelyik nagyon hasznos adatokkal tud szolgálni. A területrendezési információs rendszer az úgynevezett teír, a Geox KFT, tehát ilyesmi történetekből dolgozunk. A településeknek de... nem érdekük, hogy nekik ezek az adatok permanensen rendelkezésre álljanak a legkülönböző praktikusokból? Dehogy nem, nekik a leginkább érdekük, de el az, hogyha 30.155 település különfajta adatbázisokban gyűjti az adatokat, az semmit nem tudsz kezdeni. Ennek az az előnyük, hogy egységes és összehasonlítható adatok. De az, hogy képzett adat, az csak annyit jelent, hogy nyers információkból te előállítasz valamit, tehát adat az is, hogy a településindexnek mi a rangsora. És a legfontosabb újdonság, és amiért én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szeretem ezt a projektünket, az hogy ez az első olyan kutatás, amelyik az összes, tehát 3155 településnek és a budapesti kerületeknek az összes összehasonlító, releváns összehasonlító adatát rendszerezi és értékeli. És ez alapján tavaly is, meg idén is egy rangsort állítottunk fel, településmélet, település típus szerint ez, ez egy olyan tevékenység, amihez gyakorlatilag el se kell menni oda? Ez nem kell. Ez nem kell. Ugyanúgy, ahogy a... A GDP adatoknak az emberítésre most sem kell minden egyes vállalathoz elmenni. Viszont nekünk ez azért nagyon fontos, mert uh, amellett, hogy tudunk párbeszédet generálni arról, hogy mitől jó és mitől kevéssé versenyképes -e egy település, amellett uh, a helyi vezetéseknek a törekvéseit is lehet ezzel befolyásolni. Az én kedvenc példám az, hogy a, a GDP adatok, alapvetően a II. világháború után kezdtek el ilyen mainstream módon foglalkozni és arra koncentrálni. Előtte nem nagyon tudnád megmondani, hogy, hogy mi alapján mérték egy országnak a versenyképességét. Mondjuk sokáig az volt a versenyképesség egyik főjelzőszáma, hogy, hogy mennyire sikerült sikeres hódításokat végrehajtani szomszédos államokkal szemben. Ehhez képest mondjuk a GDP számításunk nagyon sok jogos kritikát kap, mégiscsak arra viszi a diskurzust, hogy egy ország vezetése az, Mennyire képes növekedni? De ha már itt tartanak, akkor az Egyesült Intézet által létrehozott településindex a maga nemében unikum, vagy unikális, vagy pedig e, ez gyakorlatilag e, lekövet, vagy utánoz, vagy C e, más nemzetközi mintákat. Unikális, abszolút nemzetközi szinten is unikális. A legtöbb ilyen élhetőségi rangsor, ilyet sokat lehet olvasni az Icoramisszól, nagyon sokféle verziója van, azok szubjektív tényezőkre fókuszálnak, tehát köz, gyakorlatilag közbeleménykutatási adatokra, amik nagyon-nagyon fontosak, de más fejlettségi dimenziót mutatnak meg. Tehát az, hogy objektív adatok alapján, amik nem függnek a megéléstől, ki tudjuk mutatni azt, hogy melyik település mennyire versenyképes, Ilyen szempontból Magyarországon biztos, hogy unikális, amit mi csinálunk, de ha jól emlékszem, akkor feltérképeztük annak idején a nemzetközi indexeket, és ott sem nagyon találtunk ilyen típusú átfogó indexet. Mert gondolkodunk is rajta, hogy legalább régiós szintre, nemzetközi szintre kiterjesztjük ezt a történetet. Mindig itt az adatoknak az összehasonlíthatósága van. A, gyakorlásága a gyakorlásága. Ne, nem, nem, nem, nem. Mi ugye nem, nem profitorientált társaság vagyunk, legfeljebb a szoktunk törekedni. Nem, ennek örülünk, hogyha. Tehát, a, a, hogyha nemzetközi együttműködést tud létrejönni mondjuk régiós fővárosok vagy ilyen nagyvárosok részvételével, ilyen álmunk is van, akkor az egy win-win szituáció, mert ők is és mi értékes információkhoz juthatunk. Tehát ez nem, nem is igényel piaci értékesítést. Az 53 indikátor kiválasztása az mi alapján történik? Hát ez egy fél vagy egyéves folyamat volt annak idején, és gyakorlatilag... Ez egy szortírozásnak a végeredménye? egy végtelen hosszú szortírólás és eredménye, tehát mi megnéztük az összes olyan elérhető és minden településre összehasonlítható adatot, ami egyáltalán szóba jöhet, és ezekből a ezekből csapatnak aztán, a teljesítménye? Hát az intézet egy viszonylag kis agytröszt uh, a munkának, a doroszlán részét, azért egészen kiváló, fantasztikus fiatal kollégám Marek Beltran végezte, aki az adatoknak a nagymestere, ő, ő, ő az, aki a szegénységkutatásainkat is például koordinálja és hát az Egyesült a csapattal összeült vele időről időre, és együtt végeztük el a, ezt a válogatást. Tehát iszonyatosan sok adatból szűkítettük 53 indikátorra, de hát ez is azt jelenti, hogy 360 ezer adat összesítéséből jött létre ez a mostani lista. És egy nagyon fontos dolog, ha már beszéljük róla, aminek nagyon örülök egyébként, köszönöm, hogy a Bertrand kollégám létrehozott egy egészen fantasztikusan daniel is honlapot, aminek az a címe, hogy tele, településindex.hu, tehát településindex.hu, ahol mindenki a saját településére, kedvenc településére, bármilyen településre tud szűrni egy interaktív térképen, és meg tudja nézni, hogy hogy a település. Igen, vele tegnap. Szerintem, szerintem egy nagyon jó játék, ezt mindenki szokta jelvezni. És ugye a végső cél az mégiscsak az, és eddig ez eléggé eredményesnek látszik, pedig csak két éve működik a dolog, hogy a településnek vezetői, akik, akiket díjazunk egy ilyen szimbolikus díját adáson, ők arra törekedjenek, hogy az adott fejlettségi indikátorok tekintetében előrébb tudjanak lépni a rangsorban, és ezeken a területeken fejlesztse a településeket. Ugye a, is a települések azok Székesvérvár, Eger és Veszprém? Hát a, a, a megye jogú városok körében. Igen, de ugye, öt Öt kategória van, tehát a fővárosi területek, megyelszékhelyek, 10-15 nél nagyobb városok az 5.000-3.000 lakosú kisvárosok és nagyobb községek, illetve az 5.000-nél kisebb lakosú településeket, települések. És fejtődött, hogy... hogy az öt kategóriában ki a nyertes, nem az összes helyezettet, tehát nem a név szerinti halottakat szeretném megismerni, hanem hogy az öt kategóriának. <hállás> persze, tudom, tudom, tudom. Mondjam? Há, persze. A megyeszék helyek körében Székesfehérvár áll a, az első helyen, a 3000 feletti... Ott az ötödik kerület, nem azért, mert én az ötödik kerületben lakom, hanem ja, szintén adatok alapján. Piartása ja, igen. Kisvárosok nagyobb község kategóriájában, Balatonfüred, 15 ezer fő feleti települések kategóriájában Budaörs, és.. Hát a kis településeket nem szoktuk hangsúlyozni azért, mert ott annyira volatilis az adatoknak a változása, tehát nagyon pici változást tudja megborítani a rangsort. Most idén felcsúlt lett az első, nagyon sok báramló fejlesztési forrásnak köszönhetően, de tavaly is más volt, és valószínűleg jövőre is más lesz. Bonit, de ezek a egy nullától százig elsőjönöket... terjedő pontszám, ez mit fémjelez? Mit jelez a nulla, és mit jelez a száz? Ez azt jelenti, hogy ebben az a, a kezdtem egy kompagit index, tehát 53 indikátor alapján hozunk ki egy végső pontszámot. Kombinálunk nagyon, tehát ilyen átlátható holnapro olvasható módszer szerint kombináljuk ezeket a számokat, ezeket az adatokat standardizálni kellett, ami azt jelenti, hogy összehasonlíthatóvá egységes rendszerben rendezhetővé kellett őket tenni és egy képlet segítségével, ami szintén olvasható a hollapunkon, végül kijön egy 1-100-ig tartó pontszám, gyakorlatilag volt a magasabb pontszám az jobb helyezést jelent, az alacsonyabb pontszám pedig rosszabb helyezést jelent. Most nem lehet a módszertának, ami több oldalon keresztül olvasható a hollapunkon, de a lényeg itt az volt, hogy a nagyon sokfajta adatot, különböző dolgokra vonatkozó adatokat, azokat egy egységes pontrendszerbe tudjuk. Én ezt értem, de nem a kérdésre. Mi a száz, mit jelentene a 100? Az, az maga a paradicsom, a nulla pedig maga a nihil? Mondjuk így. Mondjuk Akkor így. ehhez képest mondjuk mit kezdjen az ember Székesfehérvár 53,8 pontjával, amivel nyerni lehet, de a százhoz képest mégis kevés. Oké, rendben van, én mindent ilyen szemszögből nézek, de az 53,8 egy százas skálán, hát az nem olyan nagyon magas. Azért, mert a semmi, egyik, egyik település sem a Paradicsom, még a nagyon jó települések sem. Tehát itt általában a, az első helyen még alacsonyabb pont számot szoktak kapni. Tehát Balató Fülex, hogyha jól emlékszem, az 42,3-at kapott. felcsúltam amelyik a, a kis településeket vezeti, 23,9-et kapott. Okay. Tehát ezek, ezek a jelzések. az, a legközel mikor lesz település? Tehát legközel mikor lesznek ugyanilyen számok? A terveink szerint évről évre ezt meg fogjuk ismételni. Amennyiben az 53,8-ról Székesfehérvár elmozdul, és mondjuk néhány ponttal magasabb lesz, az valójában mit fog jelenteni? Azt fog jelenteni, hogy az 53 indikátort kritikus mennyiségében sikerült érdemi eredményeket elérni. Tehát például... És ezek az indikátorok mind összeadódnak, vagy van olyan indikátor, amely az egészet le tudja rontani? Nincs. Ez a fontos a kompozit indexekben, hogy ne lehessen, ne az, hogy jön mondjuk egy nagy beruházási településre, aminek semmi a település megvetésre, vagy korlátogatjuk nevel hozzá, és emiatt ö, nagyon sok helyezést ugrik. Tehát, hogyha valaki elolvassa a kutatási beszámolónkat, ez egy 25-30 oldalas viszonylag rövid anyag, akkor láthatja azt, hogy a legtöbb előkelő helyezés esetében egy kiegyensúlyozott fejlődés eredménye az adott okay. Csert, nagyon Csertkovic Adrás, Székesfejlővár polgármestere azt mondja, hogy az elmúlt 8 év legnagyobb fejlődését Fejlővár mutatja, közel 17 indexpontos emelkedéssel. Ez azt jelenti, hogy rendelkezésre áll egy nyolc évvel ezelőtti adat? Ja, igen, ezt nem hogy itt nekünk nagyon fontos volt, hogy az időbeli változásokat ki tudjuk mutatni, úgyhogy 2014 az első évünk, egész egyszerűen erre az évre vonatkozóan volt elérhető kellő mennyiségű összehasonlítható adat, és a 14-es adatoktól nézzük azt, hogy évről évre hogyan változtak a Magyarul helyezések. Magyarul függetlenül, hogy mennyi hanyat írunk most, amikor ez az egész kutatás zajlott, akkor gyakorlatilag visszament a kutató nagyjából tíz évet. Így van, így van, és a, amellett, hogy egy, egy relatív sorrendet felállítunk, tehát egy rangsort, hogy ki éppen a legfejlettebb. Abban is rangsort fel, hogy ki eztelen a legnagyobb fejlődést. Okay. a következő óta. kérdés az az, hogy egyébként maga a kutatás, e, tehát hogyha én egyébként egy diagnoszta vagyok, és rendelkezésemre áll az Egyesült Intézet által e, létrehozott számítási rendszer, akkor én egyébként az egyes pontok mögött azt is látom, hogy ez mi okozta, vagy azt nem látom? A felvészem volna funkció és megnézed a településednek az adatait, akkor pontosan látni fogod, hogy mi húzta le, vagy mi húzta fel a településedet. Sok, sok in, ö, adatot kell megnézni hozzá, de egy nagyon jó kis interaktív térképet csináltunk, ahol tudod húzogatni az egyes értékeket, hogyha okay, van. nem tudom én. Nem... A közcsopörben a három azba okay. Gyorsulok. Ki, va... ki az, aki egyébként ezt használja, mert Cserpaks András természetesen büszke és valószínűleg joggal büszke. De az, akinek a rendelkezésére áll egy ilyen számítás különös tekintettel az elmúlt nyolc évre, tehát még összehasonlító adatok is vannak, vagy trendeket is lehet ebből kimutatni, az egyébként ezzel mit kezd? Vagy mit kezd? Nem dolgot is tud, a legkérdő effektőbb az, hogy a kampányban használhatja, hogy milyen jó helyezést értünk el egy ilyen indexbe. De állítani, ennek, nem ennek egy a... ilyen cég vagytok. Ne, nem ilyen cég vagy csak azt, azt mosolyogva néztük, hogy Györben például az önkormányzati választás idején a városvezetés addal használta a kampányban az indexet, hogy milyen jó helyezést értek el. Az ellenzék pedig ugyanezt az indexet arra használta, hogy megmutassa, hogy milyen rossz helyzetben van a város. Tehát feltörgette a diskurzust a helyi ügyekről a kampányban, de ennél sokkal fontosabb, hogy, hogy olyan tényezőkre, dimenziókra tudja felni település lehetőknek a figyelmét ez az index, amelyre adott esetben nem feltétlenül gondoltak, vagy nem tudták azt, hogy ilyen jól mérhető adatbázis rendelkezésre ezzel kapcsolatban, és el tudnak kezdeni tudatosan foglalkozni azzal, hogy, hogy milyen területeken érdemes nekik Ezt fejleszteni. Igen kapják. Igen, természetesen. Van valami prémium verziója a Holapnak, van, van, nagyon van. nagyon sok ilyen, ilyen differenciált adatot lehet nézni, de az, az ingyenes alapverzióból tökját is igen, látszik. Tehát az, hogy... tegnap megnéztem, azért fizetni kell, igen. Ah, igen. Hogy e, e, ezek az adatok a Navracs is vezette minisztériumnak is rendelkezésére állnak, és egyébként van-e együttműködés ettekint a minisztériummal, független attól, hogy tegnap székes ott volt Navracs és Tibor is. Hát sőt, nem csak hogy idézte a településindexet, de még vitába is szálltam a száltanával. Szerintem félreértette a, ott, a, ott a lényeget, de mindegy is. Látszott, hogy ő nagyon alaposan átnézte ezt a kutatást. Mit érted félre? Nem tudom, hogy mennyire ezt érdekes ez a hallgatóknak, azon alapult ki vita, hogy az ingatlan áraknak a mértéke az jól jelzi-e egy teretlés fejlettségét. Ő amellett érvelt, hogy, hogy nem, mert a helyi lakosoknak neelden elérhetők a, a, az ingatlanok, és ez rontja egy településnek a versenyképességét, hogyha túl magasak az ingatlan árak. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy egy település fejlettségéből adódik, hogy nagyobb keresletek vannak, a, nagyobb kereslet van a helyi ingatlanokra, és azért egyértelműen jó mutató száma annak, hogy, uh, hogy, de hogy milyen fejletjük. De hát ez egy, egy árnyámet azon, azon kívül hogy azon kiderült, hogy ő ezt elolvasta alaposan, avval kapcsolatban kiderült e bármi is, hogy e tekintetben az Egyensúlyintézet és a minisztérium, vagy a települések és a minisztérium között egy olyan párbeszéd lehetősége betődik fel, amelyet egyebek között, vagy leginkább a tele. Településindex tesz lehetővé? Hát már egy pár szerintem, amikor ilyen dolgokról vitatkozunk. Ja, ez egy folyamat. Persze, persze, de mi, a, mi a, ezzel a minisztériummal azért nem most teszünk el. Ugye elvileg vizetőt, ez a történet arra is alkalmas lehet, hogy egy településindex alapján azt is lehet mondani, hogy mi az, amit érdemes, mi az, amit kevésbé érdemes, mi az, amit egyáltalán nem érdemes. Tehát elvileg lehet priorizálni. Abszolút így van, abszolút így van. De az minden ez, ez azt is jelenti is, egyébként, hogy maga a minisztérium, a versenyképes járások programjában, milyen célokat és milyen projekteket hirdet meg. Most nem mondom, hogy ennek megfelelően történt ez, de minden erre is lehetőséget adhat. Hosszú távon én remélem, hogy itt fog tartani ebbe a folyásunk. most egyenlől nem hiszem, megkérdezheted a miniszterumat, de nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy azt fogja mondani, hogy nagyban befolyásoltuk a program kialakítását. De hosszú távon, hosszú távon ez a cél. Mikor jelent meg? Múlt héten volt, sze, nem, most, most Szerdán, most Szerdán volt a bemutató, vagy bocsánat, a díját adunk, úgyhogy akkor irányítettük akkor meg. Mikor jött meg először? A 2024, nem tudom, februárban talán. Jó, tehát ez egy egyéves történet. Így van, így van, így van. Köszönöm. Tíz év, tíz év, múlva, tíz év múlva lehet, hogy kimutatható hatásra lesz Szia, szinten, is. én köszönöm. Szia. Szia. Navracs is megálló következik. Kérem jelezzék leszállási szándékukat. Igen. Megkapta a stafétabotot a Félipoftól, mert hogy tegnap ugye ön is ott volt székesfehérváron. Igen. Mennyire volt meg? El... De maga a a West polgárral beszélgettek, Navras és Tivorral, és sokak bánatára számos olyan dologról nem lesz szó, ami a hírekben gyakorlatilag kizárólag jelen van, de hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, vagy éppen nagyon is öltsem. Önnek, mint projekt, hogy tetszik a településindex, mint olyan? Nem tetszik a településindex. Nagyon egy, ugyat a. a, a Hozzászólásomban, vagy nem tudom, hogy mi volt ez mifajl a hozzászólásom, vagy megnyitó előadásom, ott, ott jeleztem, hogy a komponensek tekintetében van egy-kettő, amiről szerintem nagyon érdekes vitát lehetne folytatni, de önmagában én szeretem a településindexet. Egyrészt. Mire jó egy a településindexet hogy... ön szemében? Ez a politikának megoldja egy nagyon, egy nagyon fontos problémáját. Ugye a demokráciában a választópolgárok döntenek a politikáról. A választópolgárok szeretik számszerűsíteni mm -hmm. eredményeket. A, a politikusok állandóan rá vannak kényszerítve arra, hogy így százalékkal vagy x darabbal növeljék a valamit az előző időszakhoz képest. Na, ugye úgy tűnik, hogy csak akkor dolgozik egy politikus. De ez annak a kontextje, ez annak egyfajta jó, jó megoldását jelenti, igen, egy ilyen index, mert, mert ez tulajdonképpen azt, azt sugarja, egyrészt elhelyezi a térben a, az adott települést, tehát meg lehet nézni, hogy a többihez képest, hogy áll, és lehet nézni egyik a másikra milyen... Javított a rossz rosszlott a pozíció, elnése És Tehát még jobban. meg annyi másra is lehetőséget ad. Azt kérdezem öntől, hogy van-e önben szomorúság, a szó idézőjeles értelmében, hogy ezt például nem a minisztérium produkálta, vagy egy együttműködés, nem egy, nem egy papíron lévő együttműködés, hanem ahogy a világban emberek és intézmények együttműködnek, egy ilyen együttműködés keretében gyakorlatilag egyenrangú, hogy ezt az Egyensúly Intézet hozta létre. Szerintem ez itt teljesen rendben van, tehát én nekem soha egy nem volt hiányérzetem azzal kapcsolatban, hogy ha a minisztérium produkálna ilyet, akkor mindenki azt gyanak, azt gyanítaná, hogy fú, hol nyúl bele a navracsics, hogy egy kicsit igazítson a számokon, meg nem tudom. Egyesült intézettel kapcsolatban még soha nem hallottam ilyen véleményt, ezért ez nekem teljesen jó, hogy, hogy, hogy van egy ilyen, ami hiteles. Fogja dolgozni ön a település indexel, éltek nem ön, de maga a minisztérium? Biztos, hát biztos, már milyen értelemben, ugye dolgozom már úgy, hogy én Székesvágyárváról Zalaegerszegre mentem és adtam át egy új és ott a, az ottani beszédemben már elmondtam, ami a település indexben szerepel, hogy Zalaegerszeg az elmúlt tíz évben a legdinamikusabban fejlődő megyeszékhely. Tehát ha ilyen értelemben dolgozom, hogy használom-e az adatait, igen, a koncepció kialakításánál? Vagy? Nem, nem arra, hogy ki fog térni. E, azt kérdezem, ugye most tolmácsolom a Gábor szavait, hogy volt olyan komponens, amelyel ön kevésbé értett egyet, már ami az indikátorok fontosságát és jelenlétét illeti, beleértve, hogy az ingatlan árak mit fejeznek ki, mennyire Begen. tekinti objektívnek, mennyire találja szerencsésnek, Abszolút. magának a településindexnek a, a, a, a, a, a konzisztenciáját, a belső tartalmát. Szerencsésnek és objektívnak tartom. Van, van egy, én csak azt föl, ugye most már lassan úgy tűnik, hogy nekem fixa ideál már válik az ingatlanár. ár. De, de ha, mert ez a következő én... foglalkozása, tehát már, már, már majdnem volt mezőr, volt uniós biztos, és a, véget, a végén ingatlan ügynök lesz. Hát figyelj! Jó, de ne zárjuk ki, hogy mezőrként is lesz még közön az ingatlan hát, ár. mellékállásban mezőr lesz, amikor az ingatlan ügynökséget abba adja, akkor elmegy a mezőt őrizni. És ott a ott is fontos, így van, és lekvártárulok mondjuk, Igen. hogy teljes legyen a zöld életérzés. Tehát én, én ezzel teljesen egyetértek és objektívnak tartom. A, egy, egy komponenssel valóban felvetettem, én nem vagyok benne biztos, hogy a magas ingatlanár az versenyképességet erősítő tényező. Sőt, én inkább hajlok arra a véleményre, hogy a magas ingatlanár az versenyképességet csökkentő tényező. De ezt szeretem, hogy nagyon izgalmas vita lenne, tehát meggyőzhető vagyok. De én egyszer arra figyeltem, fel, amikor egy ilyen amerikai. Hát nem azt mondom, hogy ingatlanpiaci beszélgetést hallgattam, hanem inkább, inkább ilyen az én területemhez hasonló, inkább ilyen regionális fejlettséggel kapcsolatos beszélgetést, és ott kifejezetten az egyik térséget abból a szempontból jellemezték erős versenyképességűnek, vagy nagy versenyképességi potenciállal rendelkezőnek, hogy alacsonyan tudták tartani az ingatlan árakat. És ekkor figyeltem én fel arra, hogy milyen érdekes, az amerikaiak számára az alacsony ingatlanár, az egy versenyképességi tényező. Mi pedig egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy minél drágább egy térségben az ingatlan, akkor az biztos annál, annál jobb térség. Pedig valójában a versenyképességre, az innovációra, piatalok beköltözésére és munkavállalására nézve ez kifejezetten hátráltató tényező szerintem. Ön egyébként, ez egy nagyon általános kérdés lesz, de nem tudom jobban föltenni, miután nem Budapestről beszélgettünk, nem Zalaegerszegről és nem Veszprémről, hanem az országról, hogy ön egyébként a lakhatási körülményeket e tekintetben hogyan látja? Hát Amerikában is, te... ugye, ugye maguknak az ingatlanoknak a jelentősége is másféleképpen alakul, és és Nyugat-Európában is. Tehát az ingatlanhoz való ragaszkodás, ki tudja egyébként egy generáció beleértve az én generációm eltűntével is, vajon ugyanolyan jelentős marad-e, mint amilyen most, hogy a fiataloknál már a lakásbérlésnek a lehetősége nagyobb lesz, de egyáltalán az, hogy az otthonról való elköltözés, vagy az önálló existencia megteremtése, az albérleti árak, hogy ezek hogy Alakulnak. Ez Magyarországon úgy tűnik, hogy azokon a településeken, ahova az emberek egyébként elsősorban elmennének lakni, mert hogy ott fognak dolgozni, vagy onnan fognak ingázni, nem mondom, hogy megfizethetetlen, de igen magas, és az életet egy tízeskálán ötös felett befolyásoló tényező, és ebben az elmúlt időben jelentős változás nem volt, vagy ha változás volt, az inkább stagnálás mutatott, vagy emelkedés, nem pedig csökkenést. Igen, hát azt szokták mondani, hogy a magyarok vagy a közép-európaiak abban különböznek nagyon a nyugat-európai országoktól, hogy még a nyugat-európai országokban a lakásbérlés az elsődleges, addig itt a lakásvásárlás az hogy elsődleges. A lakásbérlés is magas, tehát hogy, hogy a lakásbérleti is alacsonyak. Magyarországon is, de nyugaton is. Nyugaton gyakorlatilag meg, megfizethetetlenek a lakás árak, ezért szerintem ezért terelődött a bérlés felé a piac. Nálunk most még még heroikus erőfeszítéseket tesz. A lakosság arra, hogy megvegye a lakását. És én szerintem ezt tiszteletben kell tartani. Tehát én hiszek a kis tulajdonosi kapitalizmusban, sok, a népi kapitalizmusban, sokkal inkább, mint a, mint a, a jóléti államban, ha úgy tetszik, amire úgyis csak a romjait látjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb egzisztenciális biztonságot jelent egy család számára, hogyha van egy lakása, amit meg tud szerezni. Tehát olyan ingatlan árak vannak, hogy meg tudja szerezni azt a lakást, akármilyen konstrukcióval is, és abban tud élni, mintha csak bérelni tud. Ugyanakkor, amiről nem szoktunk beszélni, és ez összefüggésben lehet a lakás tulajdonlás kérdésével, hogy a magyar a harmadik leginkább ingázó nemzet az Európai Unióban. Tehát nálunk a, a, miközben nem nagyon költözünk, éppen talán ebből adódóan, hogy ez maszerás dolog, eladni egy házat, venni egy másik házat, vagy lakást az ország másik részében, és nem is biztos, hogy meg tudjuk tenni ugyanabból az összegből. Éppen ezért azt választjuk, hogy ilyen 10 kilométereket, 100 kilométereket ingázunk azért, hogy a az, kérdez, az új Az ingázás az hány kilométertől kezdődik? Hát most már én azt látom ö, vesztémi tapasztalataim, tehát ismerőseim tapasztalatai alapján is, hogy ahogy az ingázás nem annyira kilométer távolságtól függ, mint inkább a közlekedés sűrűségétől, tehát ahol autópálya van, és ütemes vasúti menetrend van, és jó minőségű vasút van, és nem késik. Ott, ott 100 kilométer most már az ingázási. De a hát, jön, jön létre a helyünk? A harmadik helyünk? Hát úgy számát tekint, a lakossághoz viszonyítva hányan, hány olyan ember van, akinek a lakóhelye és a munkahelye nem azonos az településem van. Ezek a és a naponta is. ingázik. Hogyne, hát a KSH-nak is annak ingázási adatai. Én szoktam, és tegnap is mutattam egy ilyen ingázási térképet az egyensúlyintézetnél Intézetnél. Nagyon tanulságos, mert mutatja, hogy melyek azok a térségek, ahova ilyen nem túl szép magyar szóval élve beingáznak az emberek, tehát ahova, ahova többen mennek be dolgozni, és melyek azok a térségek ahonnan kiingáznak, azaz, ahon, ahol reggel fölkelnek az emberek, fölülnek a buszra, vonatra, beülnek az autóba. És... És azt is amikor külföldre mennek? És visszajönnek este? Igen, de erre nem biztos, hogy vannak adataink. Értem. Erre nem biztos, hogy vannak adataink. Lehet, hogy van, ezt, ezt a kásánál nál kéne megnézni, de valóban a nyugati határvidéken ez, ez szintén óriási problémát jelent. Tehát moston Szent Gottharddig, ez elő is került a tegnapi konferencián hogy óriási problémát jelent egyrészt az ingázás, tehát ők átmennek Ausztriába, gyakorlatilag ott élik az egész napjukat, este mennek haza, és esetleg hétvégén vannak otthon, és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásaikat általában az ausztriai Igen. szinthez igazítják. Másrészt pedig nagyon sok olyan ember van, és ez egy másik különös problémát jelent, akik, akik beköltöznek ezekbe a határmenti településekre, anélkül, hogy bejelentkeznének. Tehát nem jelennek meg ott, ugyanakkor a gyerekük odajár iskolába, a, hát nem tudom én, tehát ott, ott próbálják meg a közszolgáltatásokat igénybe venni, és a többi, és a többi. Azt írja a az Féni hogy nincsenek ilyen adatok, de dolgoznak rajta. Ők. Melyiken? Hát Határol, igen, igen, gondolom azt, igen. igen. Igen, itt, jó, akkor majd rá. Nem tudom, nem vagyok benne, éves lenne megnézni a Gábornak, a, hogy az Euróstatnál nincsenek -e ilyen térségi ingázási adatok, nem vagyok benne biztos, hogy... De lehet, nehézzenek, hogy nincsenek. És Miniszter úr, meg, tisztázzuk, tehát. magára az ingázásra hogyan tekintünk? Pozitív, negatív, semleges? Gondolkodás, ez a gondolkodási nem műszaki hiba van, hanem gondolkodom. Én, én olyan értelemben mondanám, hogy semleges, mert attól függ. Tehát egy bizonyos, bizonyos távolságon belüli ingázás szinte elkerülhetetlen. Jó, nézzük És... azt, hogy hogyan tekint erre maga az ingázó. Aval tisztában vagyunk. Igen. Igen, hát igen, van aki... Maga az ingázó szívesen lemondaná az ingázásról, vagy az ingázással teljes békében tud együtt élni. Persze itt nagyon sok múlik a távolságon, nagyon sok Ez. múlik a közlekedés módján, és természetesen nagyon sok múlik azon, hogy ahova ingázik, ott egyébként milyen elismerésben részesül, erkölcsileg, de különösen anyagilag. Így van, szerintem annyi... Én... Ebből persze szokták, szoktak mondani általános megállapításokat, de valójában ahány ember annyi fajta. Van, aki teherként éli meg az ingázást, van, aki pedig, van, aki pedig menekülésként a saját településéről csak éppen nem tud onnan elköltözni, van, aki számára pedig ez egy szakmai karrier kibontakozása, és az is előfordul, hogy valaki két évig ingázik, aztán pedig elköltözik. Tehát, hogy ez egy átmeneti dolog csak. És ez, ez túl, nekem túl tág fogalom, ahhoz, eh, ahhoz, hogy azt mondjam egyértelműen, hogy ez jó vagy rossz esetenként függ. Az tény, hogy az ingázásnak vannak olyan hatásai, amit ami szerintem érdemes figyelembe venni. Egyrészt Magyarországon az ingázás, a mai ingázás jelentős része abból alakult ki, hogy a városokból kiköltöztek a környező településekre az emberek, és onnan járnak vissza ugyanabban a városban, ugyanarra a munkahelyre dolgozni. És másrészt pedig az is tény, hogy ennek olyan kettős következménye van, hogy egyrészt a közlekedési infrastruktúrára sokkal nagyobb nyomást gyakorol, az autópályákra, a vasutakra, az utakra általában, és a kommunális infrastruktúrára azokon a településeken, amelyekre nincsenek felkészülve. Tehát vegyük a Budapest környéki településeket, itt ugye számos olyan egyébként bájos kis falvaska és kisvárosocska volt, amely egészen a 70-es, 80-as 90-es évekig kisközösségként élte az életét, erre volt méretezve az infrastruktúrája, szennyvíz, ivóvíz, és a többi, és a többi, iskola rendszere, egészségügyi ellátórendszere. Majd az elmúlt 30 évben szinte berobbant a népesség, ugye mindig ért, ért a leglátványosabb példája ennek, ami... Persze volt már Európa legnagyobb faluja is, de valahogy ez is egy faluként érzés, egy faluként kezdte a pályáját, ma pedig megyei város, és azok között is már a nagyobbak közé tartozik. A több tízezeres népességnövekedés következett be. Ezek az emberek nem ott dolgoznak, Legtöbbször nem, nem, nem. György úr, most most kapcsán az jutott az eszembe, lehet, hogy igazságtalanul, hogy az anyagi helyzetüket azzal írták le, egyebek között, hogy a helyi médiát megszüntették, mert ugye arra nem volt pénzük. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez feltétlenül az anyagi helyzet romlásával nem jár együtt, de ez most egy eléggé leegyszerűsített kérdés vagy megállapítás volt. Hát Ezeknek a településeken ez nagyon sokszor az a bajuk, hogy az emberek ugye nem, nem ott. Nem ott vásárolnak, nem ott jelentenek közben, mert bent vannak egyébként a munkahelyük városában, ott élik az életüket, hát a gyerekeket oda viszik iskolába például. Ugye az egyik ilyen probléma, hogy ezeken a településeken azért kell, nem éppen érted, de nálak kisebb településeken sokszor van ugyan iskola, és szeretnék is megtartani az iskolát, de azért kell bezárni, mert az ingázók viszik magukkal a gyerekeket, mert sokkal egyszerűbb. Nos, ez az, ami most jutott az eszembe, az, mi, az minek a fügvénye vagy ez egy agyrém, amit kérdezed? hogy adott esetben ért, hogyan lehetne, de ebből a szempontból a budapesti agglomerációt akár egységesen is lehetne kezelni, hogy min múlik az, nem feltétlen politikai, illetve szakmai akarat is, beleértve, hogy ezek a települések beleegyeznek, nem egyeznek, bele népszavazást, nem tudom, tehát, hogy egész egyszerűen mondjuk csatlakoznak Budapesthez és ezáltal egy minőségileg más helyzet áll elő, hogy ez egyébként jobb helyzet, vagy rosszabb helyzet. Erre most hirtelen nem tudok válaszolni, de maga az ingázás, mint olyan. Tehát kérdés az például, hogyha valaki a fővárosban egyik kerületből átmegy a másikba dolgozni, az is ingázás? A, az nem ingázás, a közigazdatási egységenként nézik, de nagyon jó, amit kérdez, mert 1950-ben gyakorlatilag ez történt. Tehát 1950-ben az történt, hogy az addigi kis Budapesthez hozzácsatolták az agglomerációs településeket. Ugye a Rákosokat, pest és a többi, és a többi, Budafokot, Ezeket hozzácsapták, az, az volt egyfajta kezelése az akkori agglomerációs problémának, ők úgy gondolták, hogy a legjobb az, hogyha egy közigazgatási egységbe hoznák, hozzák be, kerül, kerületekké ki, kerületek ki változtatják a korábbi önálló elakuléseket, és így oldják meg a közszolgáltatásokat. Ha ennél, szerint a logika szerint mennénk, akkor Budapestnek ma egy újabb ilyen bővülést kéne átélnie, és valóban Érttől kezdve Sojmáron keresztül Budakalászig, Vecsésig. ezeknek a településeknek megint Budapest kerületeivé kellene válni. De, de pont ez mutatja azt, hogy ez már annyira elnehezíteni, így is nehézkes Budapest közigazgatási működése is. Most nem az aktuális politikai megjegyzés akar lenni, hanem ez a fővárosi szint, kerületi szint, kinek mi a dolga, hogyan viszonyul a választópolgárok előtt, vagy az állampolgárok előtt, szerintem nem teljesen világos, hogy ki miért felelős, és ez mindig problémát jelent egy demokrácia működésére nézve. Hogyha ezt még tovább bővítenék és még tovább szélesítenék, akkor teljesen elnehezülne Budapest közigazgatása. Éppen ezért Nyugat-Európában vannak már olyan, olyan kísérletek, amik ilyen nagy-térségi, nagyvárosi, térségi uh, együttműködéseket próbálgatnak ki. Vannak különböző fajták, van olyan, ahol, ami inkább hasonlít a Nagy Budapest elképzeléshez, tehát a magának a nagyvárosi térségnek van egy közös parlamentje, kvázi parlamentje, választott képviselőkkel, és van egy főpolgármestere, tehát egy, egy ember, aki az érén áll és az élet minden területére kiterjed. Ez van, van olyan, ahol csak közlekedésre terjed ki, tehát bizonyos szolgáltatásokra terjed ki, és nincsenek választott tisztviselői. Mi pont ezeket a példákat nézzük most, mert hogy arra azt szeretnénk, hogyha a fejlesztéspolitikában, hangsúlyozom a fejlesztéspolitikában, és nem a közigazgatásban, mi is elkezdenénk bevezetni ezt a város térségi dimenziót. Egy példát hadd mondjak, ugye most nekünk van a versenyképes járások, ami egyfajta térségi dimenzió, de ott van Székesfehérvár, ahol voltunk a konferencián. A Székesfehérvár, mint város gazdasági kisugárzása és gravitációja jelentősen meghaladja a Székesfehérvári járásnak területét. Várpalota is tulajdonképpen, tehát Veszprém megyéből, Várpalota is már a, a székesfehérvári várostérséghez tartozik nagyon sok szempontból, ingázási adatok szempontjából például. És éppen ezért érdemes a jövőbeni fejlesztéspolitikai elképzeléseket a várostérségekhez igazítani. Ehhez Csak éppen, éppen az igazítás szóhoz e, kapcsolódnék. Az a kérdés, hogy például maga a település index alkalmas lehet-e arra, vagy e, alkalmazható-e arra, hogy a, a versenyképes járások programon belül milyen projektek létezzenek annak érdekében, hogy ez az index egyébként emelkedjen, e, ha egyébként ez az index e, komolyan vehető, hiszen amikor mi erről beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy aztán majd ezeknek a projekteknek a kiírása, ez egy milyen közösségi feladat, és gondolom, hogy ebben már azért viszonylag előjárnak, hiszen uh, igen. A, a, a... Már be is igen. igen, már be is kellett küldeni de, de hogy vajon a jövőben vagy, vagy, vagy, vagy tehát, hogy, hogy, hogy maga, maguknak a kiírásoknak is adott, esetnek, adott esetben a indexnek a, a kapcsolata az kimutatható-e magyarán, hogy olyan uh, projektek legyenek írva, amelyekre tényleg szükség van? Az, hogy mire van tényleg szükség, azt én azt szeretném, hogy a járások döntenék el, tehát az ottani önkormányzatok döntsék kell, hogy az a mostani tapasztalata az, hogy a Trofipax és a kamerarendszerek ö, tarolnak, tehát nagyon sok. Még nem láttuk a mostani projektjavaslatokat, csak az eddigi beszélgetések alapján nekem az derül ki, hogy erre van, tehát van a biztonság iránt egy elemi igény az önkormányzatban. Ön egyébként, ha már itt Én tartunk, ezt... akkor össze tudja vetni, hogy miközben a kamerarendszernek a fejlesztését akarják, az felismerő rendszerrel kapcsolatban pedig ilyen elemi ellenállásuk van? Ja, ezt még is raktam így össze. Én igen. Nem tudom, igen. Aha. Hát mert az arckép felismerő rendszer az a félelmetes, nem? Hát a nem tudom. Pedig a, biztonsági nem, tehát a, a, a, biztonsági a biztonsági rendszer, de, de az lehet, hogy arckép felismeréssel nem rendelkezik, de azért azok is tudnak olyan képeket adni, ami alapján valaki felismerhető. Abszolút. abszolút. egyet e tekintetben. Bocsánat, csak egy, egy, mondatot, egy, csak egy mondatot erre, hogy milyen, milyen kapcsolat van. Én szerintem ennél közvetettebb lesz a kapcsolat. A településindex és a fejlesztés politikai irányelvek között. Tehát nem az lesz, hogy ami megjelenik a település indexben, arra reagál a fejlesztéspolitika rögtön is, akkor olyan projekteket ír ki, de a kettő teregetheti egymást. érdemes lenne az Egyesült Intézet előmagában, vagy. A település innes kapcsán arról beszélni, hogy mi az ő önkormányzat képük és mi a mi önkormányzat képünk, mert én azt gyanítom, hogy ez elég jelentős mértékben eltér. Gazdasági függetlenség, politikai függetlenség, és hát azt látom, hogy az Egyesúi Intézetnél az önkormányzatok függetlensége, Ak akármilyen tágon is határozok ezt meg, vagy szűkkel határozunk meg. Ez egy központi kategória. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen értelemben a, a függetlenség... Elnézést, tisztázzuk, mit jelent az, hogy függetlenség? Na ezt akarcsol mondani, ez egy jó vita lenne szerintem. Tehát ő nekik nyilván az a függetlensége, de ezt, ezt Gábor meg tudja mondani esetleg, hogy, hogy Önálló adóbevételekkel rendelkeznek, minél nagyobb mértékben önálló gazdálkodás. Én egyik égység, most hirtelen vizionáltam, hogy akkor Magyarország egy ilyen városállamok közösségévé válik. Az nagyon érdekes dolog lenne. Itt Európában egy sziget lennénk. Mi is sziget vagyunk, de ez most legalább egy más sziget lenne. Igen, de, szóval ezért ez az érdekes És viszont. közben ugye ebbe azért a politika is jelen kell, hogy legyen, legalábbis az ember ugye azt látja, és erről már beszéltünk egyszer, de most itt van előttem a szöveg, hogy a lakosság készfénz kiemelt fontosság, és az ütemezett ATM telepítés. Tehát, hogy valójában az ATM telepítésnek ilyen mértékben meg kell -e történnie, vagy pedig ez egy politikai akarat, amely nem teljes mértékben elégíti ki az emberek vágyát, de nagy jó jól hangzik, ez én most nem fog állást fogalni, de azt egyetlen nem értem, nem mintha ez az ön szövege lenne, hogy a törvényjavaslat a települési önkormányzatokat kötelezi arra, hogy a fenti szolgáltatás biztosítása céljából ingyenesen megfelelő helyszínt biztosítsanak, és a feltételek kialakításában együttműködjenek a pénzforgalmi szolgáltatóval. A pénzforgalmi szolgáltató abban az esetben is köteles fizetési számláról történő készpénzfizetést lehetővé tővő szolgáltatást településénként Teljesíteni, az önkormányzat nem tudja biztosítani a feltételeket. Most a postásról beszélünk, vagy ez mi? A, az, a, azt sem, talán. Igen. Mert ha, ugye kötelesek lehetővé tenni, de ha nem teszik meg, nem is értem, tehát ez, ez számomra itt egy önellenmondás, de az egész kicsit eh, az. Um, ugye lelkemre kötötték, hogy nyolckor engedjem el, úgyhogy Um, a kondicionalitási eljárással kapcsolatban azt kérdezem öntől 2027-et követően mekkora reményt fűz ahhoz, hogy ezek a jogállamisági kritériumok megváltoznak? Vagy nem, vált, vagy, vagy nem tudom, mi a, hogy lehet ezt a kérdést korrekten feltenni? Én szerintem a, a, a mostani állás tekintetében a 2026-os országgyűlési választásoknak Brüsszelben is óriási jelentősége van. Én gyanítom, hogy körülbelül ősztől, de lehet, hogy már mostantól a lengyel forgatókönyvet próbálják meg érvényesíteni, és itt az általános alany, az most valóban nem egy összesküvés elmélet, hanem lesznek olyanok, akik majd ezt próbálják meg. Lengyelországban, ugye két évvel ezelőtt talán a választási kampányban azt mondták, hogy ha az akkori kormánypárt a píz nyer, akkor továbbra is be lesznek fagyasztva az Európai Uniós források, ha pedig Donald Tusk és a P.O. nyer, akkor pedig felszabadítják az Európai Uniós forrásokat. Szerintem most ugyanezt fogják eljátszani velünk szemben expresszis lesz ezt fogják mondani, ha Magyar Péter győz, vagy a Tiszapád győz, vagy az ellenzék győz, nem tudom, akkor felszabadítják az Európai Uniós forrásokat, hogyha pedig hogyha pedig a Fidesz, KDNP nyeri meg a választást, akkor ezek továbbra is befegyesztő lesznek jogállamisági okok miatt, és ebből a szempontból azt se felejtsük el, hogy 2022-ben az országgyűlési választásokat követő napokban indult meg ez a jogállamisági feltételességi eljárásnak. Akkor is megvárták a választási eredményt, és azt látta az Európai Bizottság, vagy nem tudom ki, melyik politikai értékelő csapat, hogy számukra nem tetsző, vagy nekik nem tetsző eredmény született, tehát beindulnak a retorziók. Ön ezt egy kízes skálán mennyire fontos tényezőnek tartja Magyarország létezését tekintve? Elvi szempontból és gyakorlati szempontból egyaránt. Magyarország, én inkább az európai integráció, hogy mondjam, szeplőtelensége szempontjából tartom, ez tízes fontosság Ez ha, elképesztő. Ha ez tízes fontosságú, akkor valójában én hogy egy magas számot fog mondani. Én nem akarom, hogy Magyarország kilépjen az unióból, sőt. hát De azt kérdezem, hogy ilyen elemi konfliktusok mentén, amiből egyébként egy is elég, a kettő az már tulajdonképpen tautológia. Az ember hogyan tekintsen az unióhoz való viszonyra, miközben ugye ezt szét kell választani, mert ugye a magában a fogalmazásban is különbséget tesznek a tekintetben, hogy Magyarország kormánya és Magyarország lakossága. Én a kormányt nem képviselem, a lakosságot sem képviselem, de egyfolytában azt nézem, hogy tulajdonképpen ezt a közösséget, és a közösség most e tekintetben az Unió és Magyarország, mi tartja össze? Mi az, ami inkább szétválasztja, és mi az, ami inkább összetartja, és hát miközben nekem ezügyben nincs egy indexem, hanem a szubjektív érzetemre vagyok kénytelen hagyatkozni, azért néha ennek a guminak a szakítószilárdságáról nem vagyok meggyőződve, mármint a tekintetben, hogy bírja. Az Európai Unió egy nem szervezet, ami nem teheti, meg, nem teheti meg azt, hogy politikai alapon büntet. Én ezt értem, tagár, de Magyarországnak ebben együtt elemi érdeke, hogy tagja legyen egy olyan közösségnek, amely nem szívesen látja minden pillanatban a tagjai sorában? Én szerintem igen, és, ö, ö, és, de hát tudja, hogy azt nem tudom, hogy ez ma Magyarországon többségi véleménye, amit én képviselek. De én ezzel pontosan úgy vagyok, mint az Európai Néppárti Tagsággal, hogy ott kell maradni, és érvelni kell a saját igazunk mellett, és meg kell győzni a többieket, és barátokat kell szerezni, és koalíciót. Ez a politika. Közösségek egymás mellett élése konfliktus nélkül sohasem valósul meg. De jós, ki a barátom. van, Nem tudom, de kell szerezni barátokat, akár esetről esetre. Konfliktusokat kétféleképpen lehet megvívni, vagy háborúval, vagy politikával. És ezért van a politika, hogy, hogy ugye erre mondta hogy Klausewitz, hogy a háború az tulajdonképpen a politika folytatása más eszközökkel. Hogy ameddig lehet, addig igenis a, a konfliktusokat a politika eszközeivel kell feloldani, és szerintem nem az a probléma, hogy vannak konfliktusok, mindig vannak, mindegyik tagállamnak vannak konfliktusai az uniós intézményekkel. A problémát az jelenti, hogy ezek a konfliktusok mennyire szélsőséges tartományban mozognak, és, és ezt, kell, ezt kell szűkíteni szerintem. Tehát én továbbra is fenntartom, sokkal intenzívebb tárgyalásokra van szükség a bizottsággal, és egy sokkal intenzívebb Európai Unión belüli diplomáciára van szükség, ahol, ha kell, alkalmi szövetségeket kell kötni, ha kell, tartós szövetségeket kell kötni, de nem maradhatunk egyedül, mert, mert az nem vezet jóra. Mekor jelentősége van az utolsó kérdés a retorikának? Mi, a, mi azt veszem észre, hogy mi, kevesebb, mi kisebb jelentőséget tulajdonítunk neki, mint amekkora mekkora jelentősége van. Én 2014 és 2019 között számtalan találkoztam azzal, a, azzal, a, azzal az érveléssel, hogy tulajdonképpen amit csinálunk, az nem is annyira botrányos, de ahogyan erről beszélünk, meg amilyen szavakat használunk a magyar politikai szereplők, az egész. Hát akkor gyakran, gyakran érezheti magát furcsa helyzetre tekintetben. A jövő hét nem Helyző lesz? Kellemes, békés, a legkülönbözőbb okokból tolnak le, hogy az ünnepek kapcsán rossz jelzős szerkezetet Bármelyik Nekem bármelyiket mondhatjuk. De én mindent rosszul csinálok köszönöm. nekem, ez a sármom. Két hét múlva találkozunk. Igen, kellemes sétőgép. Viszont, viszont kívánom. Viszont hallásra. Navras és Tibort nem látták, viszont hallották. Következő megálló, Györgyevics Benedek támogatott tartalom. Igen. Ha az embert vezérigazgató szólítják ahhoz, mennyi időn belül lehet hozzászokni? Szerintem egészséges pszichével soha. Igen, jó, én is ebben reménykettem. Igen, igen, igen. Azért az nagyon komoly. Tehát először a vezérigazgató az sokkal hosszabb is, mint a miniszter. Tehát ez ügyben még a dandártábornok. Én... Azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy ezért ezt mindannyian pontosan tudjuk, hogy egy vezérigazgató az hogyan néz ki, az valahol e, 60 plusz galamszürke öltöny, ritkán szól e, a BMI indexe a kötelezően elvárt fölött egy kicsit, és amikor végigmegy a folyosón, akkor a kollégák azért félve egy papírba bújnak, vagy bejebb húzódnak a Így, saját, e, saját szobájukba, és úgy csinálnak, mint hogyha a legfontosabb dolgokat végeznék. Nekem volt olyan dandártábornok ismerős, aki egyszer egyenruhába állított be az óvodába, és ezek a sráfok a nadrágon, tehát hihetetlen hatást gyakorolt óvónőkre, gyerekekre, egyaránt. Tehát valamit éreztek, hogy valaki megjelent. Nem lehetett pontosan tudni, hogy a dandártábornokat látják benne, vagy egy furcsa kinézetű bohózot, de azt minden esetre megállapították, hogy nem közülük való figura. Tegnap volt egy Esetverseny nálunk a cégnél szokott néha ilyen évente egyszer történni, a kollégák nem tudják pontosan, hogy reggel milyen esettel szembesülnek, tíz fős csoportokra osztják őket, és van egy fél napjuk, hogy kidolgozzák rá a legjobb megoldást. és Tegnap egy olyan tematika volt, ami érintette a hat múzeumot és intézetet, és ezért a zsűri tagja Bán Lászlón és rajtam kívül a Hattörténeti Múzeum és Intézetnek a főigazgatója volt, aki annak rendje és módja szerint egyébként katonai dísz egyenruhába érkezett a zsűrizésre. Azért a kollégáim, akik nem szokták, és ugye életkoruk okán már nem is mindenki volt Igen. közül katona, nem szokták az egyenruha látványát. Lehetett látni, hogy a prezentáció során egyen állnak, és egyenes gyerek aztán az egyenruha Igen. látványa okán. Igen, olyan, mint egy trafi paxa Az ember meglátja, mindjárt másféleképpen viselkedik. Um, hogy ne írja szó a ház elejét, hogy itt csak dumcsizunk, vagy dumcsizom. Um, amikor például a biologue a kiállítás telepítéséről, illetőleg elszállításáról volt szó, egyáltalán, amikor a városliga ZRT azon gondolkodik, hogy mit engedhet meg magának, és mit nem, az esetben a Millenium házában, az esetben a Néprajzi Múzeumban, bár tekintetben, ugye te mondtad, hogy különbséget lehet tenni, hiszen nem mindegyiknek az összes kiadása a egy ZRT-t terheli, ha rosszat mondok, akkor majd kiavítasz. Minden csak onnan jut az eszembe, hogy a kezembe került az internetes kutakodás révén, tehát semmi sötét összeesküvés nincs, a múzeum komplex állítmányozói szolgáltató korlátolt való társasággal adnak a keretmegállapodásnak a keretében egy plusz feladat, amely a Bill Weil a kiállításnak a lebontásával, illetőleg a Bécsbe visszajuttatásával kapcsolatos. Ezekkel a tényezőkkel, mint kiadási tényezőkkel milyen mértékben kell tisztában lenni, mi az, amit megengedhet magának egy kiállítás, és mi az, amire a város zértő azt mondja, hogy elnézést ez már sok. Szeretnénk, de ennyit nem tudunk kiadni erre. Márpedig ez ugye általában nem alkuképes dolog. Minden ellenkező híreszteléssel szembe a Városliget ZRT az ilyen szempontból egy teljesen klasszikus gazdasági társaságként működik, aki terveket készít az adott tárgyévre. Ugye <tört> nagyjából egészében látjuk, hogy a központi költségvetésből az adott évben milyen összeget összegel számolhatunk. Ez az, amiből nekünk meg kell oldanunk az összes olyan feladatot, amit a törvény vagy a kormányhatározat vagy a jó érzés a Városliget RT feladatának szám. És erre egészen részletes költségvetések készülnek, és ezen belül természetesen egy sor, mondjuk a Millennium Háza kulturális tartalmainak a költségvonzata. És akkor ugye ezekből egyértelműen levezethető, hogy vannak olyan szerződéseink, amelynek keretén belül ezeket a feladatokat el tudjuk látni. És akkor ide tartozik a műtárgykölcsönzéstől kezdve a szállítmányozás adott helyzetben egy belső térnek az átalakítása, a kiállítás megépítéséhez. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni, de mondjuk gipszkarton falaknak a színezése, vagy éppen az ablakoknak a letakarása, olyan típusú kiállítás van a Millennium házába. Ez mind-mind mind tervszerűen zajlik. Nyilván nekünk az a célunk minden évben, hogy a központi költségvetésből a lehető legnagyobb összeget tudjuk körberajzolni, és utána ebbe ugyanúgy beleférjen a rondó tavaszi ö, évelőkkel történő be, ö, beültetése, mint a nagyjátszótéren téren a amortizálódó játékeszközöknek az immáron nem garanciális cseréje, és egyébként beleférjen szükségszerűen a elkorhat faágaknak a levágása, és egy bilvájól a kiállítás kapcsán a szállítmányozási feladatok is. Ezeket magának, a szállítmányozónak kell bizonyítani, hogy ezek egyébként valóban ennyibe kerülnek? Tehát... Ennél egyszerűbb, mi ugye lefolytatunk egy közbeszerzési eljárást, ahol általában kettő, három, négy ajánlattevő megjelenik mondjuk egy ilyen szállítmányozási kérdésben, és ők egységárakat határoznak meg. Kilométereket, kilókat, négyzetmétereket, ezen belül nyilván különböző műtárgyaknak a különböző védettségét, és ebből teljesen világosan, ő ennél teljesen világosan kijön, amikor a egyedi szerződés megköttetik a keretmegállapodás alapján, hogy akkor, ha ezt Bécsből kell hozni, az ennyibe kerül, ha Kazincz barcikáról akkor okay. az ennyibe kerül. A 16. De, kerületből az ennyibe. Rendben van. Azt hiszem, hogy a HVG vette át a ligetvédőktől, csak maradunk a Millennium Hazan, aztán haladunk tovább. Egy fotósornak a jelentését, amivel kapcsolatban Vince Miklós ugye azt írja, hogy szó érheti a ház elejét, a szó konkrét értelmében a Millennium házát, a tekintetben, hogy az avulása és annak a a ház avulása és annak a rendbehozatala azok nem olyan mértékben történnek, amit egyébként egy kívülálló ideálisnak tart, már mint hogy romlik a ház állapota. Ugye a feszlőpavilonok kapcsán erről már volt szó, és az avulás az egy teljesen természetes jelenség. A kérdés az, hogy ez eléri azt a mértéket, amire érdemes odafigyelni, vagy ez a kákáncsomót keresés függetlenül, hogy a fényképek tanúsága szerint ezek objektívek, a kérdés már csak az, hogy edvel mi a teendő? <hör> Nálam erősebb politikai vénával rendelkező nyilatkozók talán tendenciózusnak ismernék nevezni azokat a cikkeket, amelyek a ligetben éppen 5-6-7 éve átadott lelemeknek az amortizációit taxálják mostanában, főleg úgy, hogy ezek jellemzően egyetlen egy ember gondolatvilágát tükrözik, és egyetlen egy újságíró írja meg, de ettől függetlenül nem megkerülve a választ, végtelenül egyszerű a helyzet. Bárkinek bátran ajánlom, hogy látogasson ki a Városligetben. Most egyébként van ez a tavasz nevű képződmény, ilyenkor elkezdi a legszebb arcát mutatni. Menjen el a Millennium házába akár most hétvégén, akár a, a jövő héten. És győződjön meg saját szemével arról, hogy itt vajon beszélhetünk-e valami brutális amortizációról, vagy avulásról, vagy nem. Öhm, van egy természetes öhm, a amortizáció ez nem is kérdés, ez nem csak ott, ez be fog következni egy-két éven belül a Zeneházánál, a nagyjátszótérnél vagy a Néprajzi Múzeumnál, de azért ezek alapvetően közintézmények, amiket arra hoztunk létre, hogy minél nagyobb látogató számot vonzon, és minél több elégedett látogató menjen ki. Én akkor lennék boldogtalan, hogyha ezek a házak egyébként nem amortizálódnának, mert az azt jelenti, hogy a kutya nem keresi föl őket, és tulajdonképpen ezek a házak nincsenek. Használatba. Az, hogy a Millennium Háza, ami évtizedeken keresztül egy elzárt intézmény volt, ami tényleg ebbek 30 adjára romlott, ugye itt mi vállalkoztunk arra, hogy műemléki igényességgel állítjuk helyre az épületet. Ismerem a cikknek a részletes állításait is, ugye ennek az egyik központi eleme az a eredeti zsolnai porcelánoknak a restaurálása illetve visszaépítése. Anélkül, hogy belemennénk a, az eozin mázolásnak a bonyolult ö, technológiai kérdéskörébe, és a 1800-as évek végének technológiai színvonalának és az időjárási viszonynak a ö, találkozásába, azért azt el kell, hogy mondjam, hogy... Ö, ez egy olyan sportág, ahol bizony időről időre lepattogzódik a festék, és ezeket bizony időről időre ki kell javítani. Úgyhogy a Millennium házánál szerintem egy tökéletes állapottal találkozik, aki oda megy, természetesen, aki kizárólag azért megy, hogy olyan részleteket fotózzon ki, amiből ö, a saját narratíváját igazolni lehet. Ő is meg fogja találni a számítását, úgyhogy örülök, hogy nekik is boldogságot okozunk a Millennium Házával, de ezt leszámítva mint neo-kortárs művészeti tér, és úgyis, mint egy Millennium-kor hangulatát idéző kávézó és étterem, szerintem kiválóan működik az épület. Azt kérdezem tőled, generálisan nem a Millennium-házára, és aztán megyünk tovább, hanem az egész liget, illetően hiszen a, a Városliget zrt ez is a feladata a fenntartás az, ugye ott egy sor intézmény létrejött, ezeknek a tevékenységét is figyelembe véve, az ingatlanokat tekintve, azt gondolom, hogy prioritás, hogy ezeknek az állapot megőrzése, az állagromlása az minimális legyen, és itt elsősorban az állami autópályakezelővel való együttműködésre emlékszem vissza, mely nem tegnap volt, de ahol nyomó lehetett követni az, hogy mennyire fontos volt az államnak, és az egy más pártnak volt a kormányzása idején, tehát ez párt független, mennyire fontos volt az útépítés, ugyanakkor az utak karbantartására való pénzt már ilyen mértékben nem szívesen adták oda, ami tartó oda vezetett, hogy aztán olyan állagromlás következett be, ahol az eredeti összegek többszörösét kellett elkölteni, hiszen az utak épp úgy romlanak idővel a használat oká, mint hogy a Városligetben lévő intézmények is kopnak. Abszolút, és ez egy fontos kérdés egyébként, ugye a beruházás és az üzemeltetés kérdésköre. És azt hiszem, hogy nincs is ebben semmi különösebb uh, látnivaló, aki valaha újított már föl, orébilediktú olyan szerencsés, hogy épített mondjuk uh, uh, saját célra ingatlant, az pontosan Így, tudja, igen. hogy amikor valamit az ember megcsinál, akkor tisztában van azzal, hogy az az időszak, amik csinálja, az egy nehéz fogösszeszorítós időszak, ahova időt, energiát és nem utolsó sorban pénzt és még pénzt és még pénzt kell allokálni. És az ember ezt valahogy árazza, és mintha a fogát húznák, akkor még az utolsó utáni pillanatban is még 3 forint 70 fillért és még 2 forint 40 fillért hozzátesz. Viszont amikor átvágja a saját személyes nemzeti színű szallagját, birtokba veszi az új felújított konyháját, fürdőszobáját, megépített lakását, akkor ezt követően azt várja, hogyha már ezt az elképesztő energiát belerakta, akkor bizony innentől kezdve ez hibátlanul működjön. És amikor ezt követően az első sérülés történik a konyhabútoron, vagy a, vagy a vízkő megjelenik a fürdőszobába, vagy elkezd penészedni az ablak sarka, akkor erre egyen nehezebb, Rávennie magát az embernek egyébként sokkal nehezebb például szakembert találni egy ilyen aprósághoz, mint az egésznek a megvalósításához. Tehát mindenki saját bőrén is érezheti, hogy az üzemeltetés, működtetés, de hozhatnék autós példát és bármi más, versus a beruházás az egy nagy különbség. Mi fölépítettünk egy elég komoly üzemeltető csapatot. Házon belül a kollégáimnak a 90%-a ma azzal foglalkozik, hogy ez a 99 hektár és az a több százer négyzetméternyi ingatlan az ne csak kulturális és ne csak rekreációs értelemben, hanem ténylegesen fizikailag is üzemeljen. És mutassa azt az arcát, amit az átadás pillanatában adott. Ez egy harc én egyébként végtelenül tisztelem azokat a kollégákat, akik ebben a sportákban tevékenykednek, akik üzemeltetőként dolgoznak itt a Városligetben, hiszen ők tulajdonképpen problémákkal találkoznak folyamatosan, és amikor megoldják, akkor viszont újabb nagy probléma hullik a nyakukban. Nincs olyan időpillanat. Hát azt is tudják, hogy amit megoldottak, az ismét probléma lesz, hogy x tehát nincs olyan időpillanat, amikor ők ö, elégedetten fölállhatnak, és azt mondják, hogy elvégeztük azt a legjobb tudásunk szerint, amit ránk bíztak. Az ő munkájuk az az, hogy amíg nyugdíjban nem mennek, addig a lehető legjobb tudásukkal toldozzák, foldozzák, javítsák, vagy esetleg újraépítsék azt, amit egyébként... De ezek az, a számítások az Várostégezi a... rt értének rendelkezésre állnak, hogy egyébként ez az amortizáció egy általános ismeretanyag mellett mennyi pénzt követel meg a használatokán? Ez nagyon világos benchmarkok vannak erre, a piaci benchmarkok is vannak. Nyilván egységes számot nagyon nehéz mondani itt épület és minden tekintetében, itt. de azért azt kell látni, hogy, hogy a Városliget ZRT léptékébe 240-250 milliárd forintnyi pénzt költött el az elmúlt tíz évben beruházásokra. Ezeknek a 3-5 a éves szinten, ezeknek az épületeknek az üzemeltetésére, működtetésére, fenntartására, hibajavítására, hűtésére, takarítására, fűtésére, és egyébként ugyanez igaz felelősen egy köztér vonatkozására is, nem elvitatva annak a lehetőségét, hogy bizonyos potméterek átállításával, például nyírt gyepnek a mélegelőre történő átkapcsolásával lehet bizonyos megtakarításokat elérni, és utána lehet hozzá megfelelő narratívát tenni, de itt azért tulajdonképpen mégiscsak minden reggel. Valakinek ki kell mennie, a szemetet össze kell szednie, a szél által elfújt leveleket azokat rendeznie kell, a homokozóba, a nagy játszótéren, gerebével végig kell húzni, és hogyha elszakadt a mérlekintának a valamelyik tartókötele, olyan pont nincs, akkor le kell zárni azt a játékot, le kell az a Ezzel kapcsolatban a városi GDZSZ számításainak megfelelő összeg pedig rendelkezésre is a. Nyilván igen, ez az a pénz, ami soha nem tud elég lenni. Igen. Evel tisztában vagyok. De ezt azt hiszem mindenki a saját bőrén érzi. Most egy nagyobb csomagot teszek eléd, a szónak abban az értelmében, hogy felszolok eseményeket, hogy aztán azokról külön-külön ne kelljen beszélni, rád bízom, hogy hogyan és milyen mértékben gazdálkodsz az idővel, ugye a már általad is említett tavasz lehetővé tesz meg annyi szabadtéri programot, husvéti tájfutás lesz a ligetben Április 19-én szombaton, április 26-án 12. országos rendőr és tűzoltó nap lesz. Um a Városlégeti is az május 1-től 4-éig tart, a városligeti Gyereknap az május 24-től 25-éig tart, és ehhez képest nem, szezon, tehát nem szezonális, illetőleg nem egy bizonyos naptári dátumhoz kapcsolódik, és akkor ez lesz a kiindulási pont, hogy legutóbb is akkor találkoztunk, amikor létrejött a Buklány lapozó a városligetben, a nagy tér mellett, amely tehát nem szezonális, ennek a, az igénybevétele nem e, tavaszhoz vagy télhez kötött, és akkor ebben a csomagban beszél el olyan mértékben és olyan részletességgel, ahogy ez neked tetszik. Beleértve, a más eseményeket is akarsz említeni, hajrá! Talán nem is az eseményekben nyilván az a helyzet, hogy a munkácsi kiállítás meghosszabbításától MS Mester remek műveinek bemutatásán keresztül a listen kiállításnak a folyamatos nyitvatartásáról is lehetne beszélni, de talán az a legfontosabb, hogy ebből a felsorolásból is érezhető, hogy a, a liget végre, de már nem is csak végre, hanem már jó pár éve úgy működik, ahogy működnie kell. Tehát mi arra vállalkoztunk, hogy ez egy olyan ökoszisztéma legyen, függetlenül attól, hogy mi vagyunk ebbe az irányító pozícióba, vagy nem mi, hiszen az, hogy a Néprajzi Múzeumban milyen időszaki kiállítás nyílik, ez kemecsilajos lajos felségterülete, az, hogy a Szépművészeti Múzeumban meghosszabbítanak -e egy egy kiállítást, ez Bán László fogja eldönteni, hogy az állatkertben egyébként éppen a, a ragadós száj és körönfájás miatt beengedik-e az embereket, vagy nem engedik be, és ha beengedik, akkor van-e a pingvinetetés kapcsán újat akció, vagy sem, ezek nem hozzánk tartoznak. Mi egy platform szolgáltatóként, hogy még egy ilyen idegen szót használjak, Próbálunk ebben működni, megpróbáljuk összehangolni azokat a külső és belső szereplőket, akik a Városligetet valamilyen módon használni tudják. A cél az az, hogy az az évi léptékébe 10 millió ember, és ezt érdemes dupla piros vonal aláhúzni, tehát 10 millió egyedi látogató, aki a Városligetben és a szűkenvet környezetében megfordul, teljesen mindegy, hogy azért hogy kutyát sétáltasson egy ködös novemberi kedd délelőtt, vagy pedig azért, mert elsőként szeretné megnézni a renoár kiállítást, számukra folyamatosan tudjunk izgalmas programokat biztosítani. És ehhez befogadjuk, igen, a május elsői majálist is, ehhez befogadjuk a Városligeti Gyermeknapot, és egyébként ezzel párhuzamosan sokkal nagyobb a száma azoknak a, be nem fogadott eseményeknek, amelyek valamilyen úton-módon nem illenek ebbe az ökoszisztémába, mert nem gondolom, hogy gumicukor fesztivált kellene szervezni a ö, hősök terén, és próbálunk létrehozni egy olyat, hogy a kecske is, és a káposzta is jól lakjon. Azok is jól érezzék magukat, akik a Liget környékén laknak, és a Ligetet alapvetően a sűrűn beépített hetedik kerület külső részének egyetlen reális rekreációs tereként használják, és érdemes legyen kocsiba szállni ö, Sopronba, vagy, ö, vagy Veszprémbe, vagy Vecsésen is, és eljönni a Városligetbe és érdemes legyen repülőre ülni, akár külföldön is ide látogatni valami miatt. Ami programokat felsoroltál, és talán amivel én itt csak hirtelen felindulásból kiegészítettem, ezt mutatják, hogy most egy ilyen időszaka van a városnak. Az, hogy egyébként ott mi, a, a maga a rendezvény az uh, anyagilag kinek hasznos, vagy nullára jön ki, ez el vagy sem. Tehát nyerhet-e rajta a vállalkozó, lett legyen az a, uh, a gyereknapot uh, létrehozó nemzetközi, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nyerjen rajta a Városliget, ZRT, vagy legyen a vége milyen úrszadó csak azért is kérdezem, mert például a Városligeti Gyereknap kapcsán a helybillet, helybillési díjakat, mint általában már közzétette a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Ez eseményenként változik. Erre nem tudok egységes választ adni. Nyilván akkor, amikor a rendezvénynek a célja kizárólag valamilyen kereskedelmi tevékenységnek a végzése, akkor egyfelől ezt a Városliget ZRT alapból nem is engedélyezi, hiszen akkor boldog-boldogtalan nyáron kocsma szolgáltatást nyitni a liget valamilyen pontján, vagy a hősök terén valami populáris, eladható dolgot szeretne megvalósítani. kereskedelmi tevékenységek is csak valamilyen szolgáltatás, színes szolgáltatás keretében jelennek meg, mint például a, a, a gyermeknap, de természetesen, ha azt látjuk, hogy, hogy mondjuk egy filmforgatás kapcsán ez valakinek hosszabb távon hasznot hoz, akkor egy teljesen más árképzéssel dolgozik a város. de egyébként ez egy elérhető, nyilvános a közterületek hasznosításáról szóló táblázat határozza meg, de ami talán ennél is fontosabb, az az, hogy mindig olyan bevételt kell ezen produkálni, ami az esetleges amortizációknak, ha már ezzel kezdtük a beszélgetésünket, a fedezetét biztosítja. Ennek van is egy zárt rendszere, a teljes közterület újraépítésének, mondjuk ebben az esetben újrafüvesítésének a költsége az ilyenkor egy letéti számlára elutalásra kerül a bérleti szerződést aláíró részéről, ami csak akkor szabadul, hogyha nem kell teljesen ö, újrafüvesíteni azt az adott részt. Azt kérdezem tőled, hogy aki a Bookline lapozóra kíváncsi, az valójában mire kíváncsi? Ugye ez egy szívemnek egyébként kedves program itt a bookline közösen, Ugye azok is, akik ritkábban járnak a városligetben, láthatják, hogy időről időre azért különböző cégek, szervezetek, állami intézmények megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy az olvasást népszerűsítsék. Ez azért egy komoly kihívás és nyilván ezt gyerekkorban kell elkezdeni. Egyre több helyen vannak ingyenes könyvcsere programok vagy szabadtéri könyves pavilonok, és ebben élen élenjáró, vagy talán piacvezető a Libri Bookline, és velük kötöttünk egy megállapodást, hogy a méltán népszerű lapozó programjukat, azt hozzák el ide a Városligetbe is. Annyit csavartunk rajta, hogy tekintve mi, Tényleg egy gyerekes családbarát parkként definiáljuk saját magunkat. Annyit kértünk tőlük, hogy mi biztosítjuk a területet az évi közel másfél-két millió látogatót vonzó nagyjátszótér mellett, viszont cserébe ez legyen kifejezetten egy gyerek program, és ahogy egyébként a sajtótájékoztatón nagyon találóan fogalmazott a Libri Bookline vezérigazgatója, ugye ő azt mondta, hogy gyakorló apukaként is átélte azt az élményt, mint én magam is sokszor, hogy a gyerekek, amikor a játszótérről el kell indulni haza, akkor hát nem egyöntetően érzik a fürdés-lefekvés fontosságát, Ugyanolyannak, mint a szülők, és talán ez is egy mondat lehet, hogy rendben van, de vigyük haza egy kis játszótéri és városligeti élményt azzal, hogy a mellette lévő Libri Bookline Line elviszünk egy könyvet magunkkal, és akkor otthon még folytatódik egy kicsit az az élmény, amit itt napközben együtt átéltünk. Együttműködésünk arról szól, hogy tájékoztatjuk a nagy érdemét arról, ami a Városliget ZRT számára, a KFJ számára, adott esetben a kfj Jancsihoz fordulók számára fontos a Városliget kapcsán. Ebben van a pozitív, negatív és semleges dolgok. Ez nem alapvetően, amikor programismertetőre kerül sor, ott is az történik, hogy az ember elmondja, hogy mi mindenben, mi minden, mi, milyen programokat lehet találni a Városligetben, mert nem feltétlenül összesíti ezeket senki sem. Itt a beszélgetésünk végén Uh, azért kell, hogy megemlítsem a Néprajzi Múzeum tetejéről lezuhant uh, ember történetét, hiszen annak idején, amikor a néprajzi Múzeumról mi beszélgettünk, nem is egyszer, nem is kétszer, hanem nagyon sokszor volt arról szó, hogy egyébként miközben tényleg egészen fantasztikus kilátás nyílik ennek a félkörívnek a két tetejéről, és hogy önmagában a tetőkert milyen kirándulási célpontja az embereknek, hogy ez milyen veszélyforrás, és ebben többé-kevésbé egyességre jutottunk, már mint a többé-kevésbé úgy, hogy mindennyián a reményünket fejeztük ki, hogy maga az az építeszeti megoldás, amit Ferenc Marcell létrehozott, az egyébként elegendő ahhoz, hogy itt véletlenből ne adódhasson az, hogy valaki leesik. Az, hogyha valaki felmászik a szabadság hídon, és onnan leesik, és onnan balesetes szenved, az nem a hídnak a szabályszabály használatából fakad. E, március 12-e óta mi nem beszéltünk, ez az eset akkor történt, e, az esettel összefüggésben idegenkezűség bűncselekmény gyanúja nem merült fel, csak hogy tisztázzuk, hogy e, ezek a kitételek, ezek a történet mellett ott vannak, a budapesti rendőrfőkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, illetőleg vizsgálta a haláleset körülményeit. Jelentett ez a szomorú történet a gyászon kívül bármi teendőt a városliget Zrt inkluzíve a néprajzi múzeum számára. Végtelenül szomorú, és ezután is szeretném kifejezni az együttérzésemet, az elhunyt hozzátartozóival, ha vannak egyáltalán tisztázzük. Itt azért nem balesetről van szó, tehát a kameraképek alapján, bár nyilván ezt majd a közigazgatási eljárás fogja ö, megállapítani, egy teljesen tudatos döntésről, valaki abszolút nem rendeltetésszerűen használta a Néprajzi Múzeumot, ö, ö, teljesen egyedül tartózkodott, fölment a Néprajzi Múzeumnak a tetejére, szándékosan kimászott annak az abszolút tiltott és egyébként nem is, kimászható szélére, ahol egy darabig várt, és utána onnan egy határozott lépéssel előre relépett. Mondom, a minősítést nyilván majd a, a rendőrség megteszi, de, de semmiféle balesetről nincsen szó, ugyanis a Néprajzi Múzeumnak a teteje az minden típusú biztonsági szabványnak megfelel. Tehát mondjuk egy egy metró megálló, vagy egy vasúti kereszteződés, vagy a Margit híd, vagy éppen a Szabadság híd, esetleg a Gellért hegynek a sétányai, vagy a Halászbástjának a széle, vagy a Mamutnak a legfelső emelete, azok pontosan ugyanilyen veszélyforrások, vagy nem veszélyforrások, amelyek mindig magában rejtik a tragédia lehetőségét, a mi kompetenciánk arra kellett, és kell, hogy kiterjedjen, hogy a balesetek bekövetkezésének a lehetőségét ne csak nullára, hanem lehetőség szerint mínusz egyre szorítsuk. Én azt gondolom, hogy ennek érdekében a Városliget ZRT már a tervezési időszakban mindent megtett. Az, hogyha valaki szándékosan, önkezüleg úgy dönt, hogy kihasznál egy lehetőséget és véget vet az életének, erre, erre építészetileg nagyon nehéz felkészülni. Ettől függetlenül összehívtunk egy grémiumot, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, és ebben nagyon széleskörű tehát a védelemtől a rendőrségen át, az épület tervezőitől, különböző lelki és mentális betegségek szakértői, Vel közösen megpróbáljuk megnézni, hogy lehet-e még valamilyen töbletet tenni annak érdekébe, hogy még szándékosan se következzen be ilyen eset. Nem csak a Néprajzi Múzeum, hanem egyáltalán a Városliget környezetébe. Tehát azért egy magas fa a zeneházának az emelete, de nem akarok ötleteket adni. Azok mind potenciális veszélyforrást jelentenek. A jelenlegi nemzetközi standardek, benchmarkok alapján lehet-e valami olyat tenni riasztókkal, vagy bármi mással, építészeti megoldással, ami tovább csökkenti annak az esélyét, hogyha valaki egy, egy, egy, egy súlyos mentális helyzetben ilyen döntés irányába gravitál, akkor még az utolsó pillanatban is vissza lehessen fordítani. Született a javaslat? Dolgoznak rajta a kollégák, nem tudom még, tehát remélem egy hónapon belül látni fogjuk, hogy van-e, lehet-e bármit tenni még ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, Györgyi Abis, Benedeket, a Városlegezőérté nem láttak viszont hallották. Kellemes hétvégét, Bence. Szintén. Támogatott tartalmat láttak. Um, Kis főigazgató. Jó reggelt. Jó reggelt. Um, Mi történt a metróval? A kettes metónak a vég, az utolsó szakaszán egy, egy kisebb tűz keletkezett, és nem történt szerencsére, és ennek a helyreállítása azért hosszabb időt vett igénybe. Nem ebbe nem a... látni. látni? hogy ilyen hosszú időt? A, hát nem. Hosszú időt ugye, nézőpont kérdése, az utazók közönség számára biztos hosszúnak tűnt. Nem lehetett látni, hogy ilyen hosszú időt... Lesz. Mi károsult? Obdigai kábelek károsultak, ugye ezek a kábelek azok, amik a jelet továbbítják, hogy láthatja az irányító központ a, a járművet, és azt mondták a kollégák, azt a tájékoztatást kaptam a tegnapi nap során, hogy ezeket egyesével kellett végignézniük. tehát a Járhatott volna korábban is a metró, csak a irányító központban egy nem lehetett látni minden pillanatban, tehát valamilyen optikai kábel sérülés történt. Egyébként ez a képeket láttam a javításról. E, tényleg egy hatalmas köteg, egy kert egyesével végignézniük a kollégáknak, e, annak érdekében, hogy hol lehetett e, akár elszakadás. És ezt e, helyreállították, e, most már egy időben keveredek, de egy 24 e, órán javítás volt ez, és e, tegnap reggel indult teljes üzemben újra Mi történt? A szakasz. Milyen -mi, mi történt? Tehát mi volt a baj forrása? Előbb mondtam, egy kisebb tűz keletkezett. De miért keletkezett kisebb tűz? Egy váltó berendezés, vagy nem is váltó, egy biztosító berendezésnél keletkezett egy ilyen. Nem a járműben keletkezett, tehát nem voltak veszélyben az utasok. Ez egy Ez egy I igen, de azért ilyen mélységében azért a optikai kábelszakadást t -t -t -t -t -t megtanultam, de az, hogy konkrétan ezt nyilván azért még akkor léhez ki kell vizsgálniuk, hogy mi történt. Foglalkozik-e az önkormányzat azzal, hogy egyébként ilyenkor az autóbuszpótlás mennyibe kerül, vagy ez ne nem lehet... Uh... De ez nem opció, tehát hogy most nézegethetnék, hogy akkor most kell-e, vagy nem kell, de kell. Tehát úgy, ilyenkor indítunk, ugye ez az volt a szerencse, hogy a szinte a kocsi szín előtti része majdnem de a legvégső állomások maradtak ki, úgyhogy ebből szakozban egy kisebb szakaszó hiányzott csak a metrójárnő. Játszunk akkor ilyen fogaskerekezést, amit egyébként már korábban is tettünk. Mi az, amit ön, ugye két hete nem találkoztunk viszonylag régebben, az elmúlt két hétből a saját maga, illetve a főváros, vagy csak a főváros szempontjából a legfontosabbnak, legérdekesebbnek fogalmam nincs milyen jelzővel fog élni tart? Nem legfontosabbnak mondanék, csak talán egy kicsit kevesebbet beszélünk róla, és nyilván azt mondhatnánk, hogy a mi hibánk is. Most már ugye kezdünk kikeveredni a hideg időszakból, és sokat beszélünk a látásról, amikor hideg van, megfagyok, de nem szoktunk azért sajnos, legalábbis a nyilvánosság előtt semmiképpen se konklúziót vonni arról, hogy hol is tartottunk, és milyen volt ez a téli időszak. Miközben persze ez egy folyamatos küzdelem a, a szegénység és a kilátástanság ellen, Tehát attól még, hogy a, most már 11 fok van, most reggel, attól még azért ez az embereknek nem lesz lakásuk. Akkor reggel nem volt, volt, hogy volt. Amikor nőtt, akkor igen, én nem kizoltam 11, akkor eh, tehát, hogy de semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy most már a hajnali fagyok lennének. És, és azt, ilyenkor mindig van -e a téli hideg elején és a téli hideg végén egy értékelő időszak arról, hogy akkor mi történt az elmúlt hónapokban. Sajnos azt látjuk, hogy a társadalmi és gazdasági válság az megérkezett ilyen szempontból az utcára is. Tehát ami például a Covid alatt tapasztalható volt és még tulajdonképpen 2022-ben is, hogy a köztelet ő, ő csökkent azoknak a száma, akik igénybe vették az ellátórendszert, az azért megfordult. Kezdjük közlítani újra a 2018-17-es szintet. Ez azt, nem azt jelenti, hogy mennyiségi probléma lett volna a téli időszakban a hajtalan tehát ágyat tudtak mindenkinek adni, aki igénybe szerette volna venni, hanem nyilván azért már ilyenkor az itt a zsúfoltság növekszik. És azért az is egy tanulság volt, hogy ezt a, a telet úgy tudtuk lehozni, hogy egy ideiglenes kapacitásokat tudtunk hitni. egy volt kollégiumi épületet, a 11. kerületben, illetve a 8. kereti önkormányzat egy, együttműködésben úgynevezett életmentő pontokat, ezek kisebb kapacitású befogadó helyek voltak, ezzel tudtuk nyugodtan és stabilabban lehozni ezt az időszakot. De sajnos a, a hajléktalan szélén, vagy a hajléktalanságban becsúszottaknak a száma, az ezen adatok alapján mindenképp az látszik, hogy növekszik, és, és ennek sajnos az a következménye, hiszen az elszegényedés, az nem azért van, mert hogy nem tudom, valaki a hajléktalan lát a rosszul végzi a munkáját, hanem ő már csak ugye egy eszköz, amivel próbáljuk tompítani ezt a problémát, hanem a gazdasági társadalmi válság ilyen szempontból megérkezett egyre inkább. Végül is az oltalom intézményeinek az átvétele milyen mértékben és hogyan történt meg, mert ott ugye az oltalom sanyarú anyagi helyzete folytán változások álltak igen, itt uh, januártól átvettünk kettő intézményt, az egy családok átmeneti ot otthonát és egy uh, női szállót. Ezek nem kölcsönbe lettek véve? Nem, nem, nem, ezeket átvettük fenntartást. Egyébként mi uh, voltunk az épületeknek a tulajdonosai is, tehát a fővárosi önkormányzat, megállapodtunk a met hogy akkor innentől kezdve ennek a fenntartója a fővárosi önkormányzat. És kifejeztük szándékunkat, hogyha máshol is azt látják, hogy szükség van ellátórendszer átvételére, hiszen a legfőbb mindenünk számára, hogy ezek működjenek, tehát nehogy kieszenek a rendszerből, akkor ezt jelezzék számunkra, hiszen ezt, ezt nyilván kétfél közös akaratából lehet ilyen átvétet megvalósítani, ilyenre nem került sor eddig. Rákos rendező, személyszállítás, miniszteri biztos, Egyáltalán. Mi a helyzet? Ugye, nem tudom már, mikor beszéltünk, ahhoz képest új híre, de ugye tulajdonossá váltunk, be is jegyezték a fővárosi önkormányzatot, pontosabban a Budapesti Közműveket, a tulajdonosként a... De Birtokba vétel, ez még nem történt meg. Mi a különbség? A hát a Birtokba vétel, ön vesz egy lakást, és az eladótól ugye megállapodnak, hogy akkor átveszi az órákat, Igen. egy közösen rögzítik ezeket, megtekintik a lakást, tényleg vannak falai, de jó, vannak-e rejtett hívák, megpróbálja ön ezt letapogatni, és felvesznek a végén egy jegyzőkönyvet. arról, hogy akkor ön innentől kezdve és megkapja a kulcsokat, és akkor innentől kezdve kizárólag ön léphet be, arra, be a lakásba. Körülbelül hasonló zajlik. nyilván itt sem falak, sem ajtók, sem kulcsok nincsenek, bár vannak épületek ugye, a területen, amely épületeket is ezzel megvásároltunk, ezeknek az épületeknek akár lehetnek bérlői is, tehát ugye ezekről szóló. Urában arról hogy erről a máv gondoskodik, mármint az ott lakókról. Ez többen van, mert nem csak laknak ott emberek, vannak ott raktárok kapacitások, amiket bérelnek cégek, akik ezért fizetnek a, hát most már kezdve nekünk, eh, ha megtartjuk, ha, ha ezek a szerződések érvényesek egyébként, is megtartjuk őket. Eh, tehát, hogy ennek az egésznek az áttekintése plusz, ugye ezért ez egy vasúti terület, ennek a közepe minimum, tehát a sinek futnak, és a vasutat kiszál, kiszolgáló üzembiztonsági létesítmények, hogy nyilván ennek a prioritása van abban a szempontból, hogy ezekre úgy kell megállapodni, hogy hogy az üzembiztonságot veszélyeztesse bárki. Az is. egyébként le van írva, vagy nincs leírva, hogy ezek a vágányok később sülyeztettek el, hogy legyenek vagy maradhatnak a felszínen? Nem volt arról szó, hogy sülyeztett vágányok lennének. Volt olyan terve valószínűleg a befektetőnek, hogy ezek kerüljenek befedésre ezek a vágányok. Így. Tehát nem lemen. Akkor maradjunk ebben. Nem lemennének, hanem akkor egy kap egy tetőzetet. egyébként ez egy borzasztó drága. Ez nem egy... Én ebben tisztában vagyok, csak ugye miután az egy lakókörnyezet lesz, ennek azért van jelentősége, hogy annak a közepén, szélén vasútak közlekednek. Van jelentősége, Ez biztatatlan, de azért nem... Tehát van erre a Bécsben, a bécsi pályázatnak az átépítésen, megőrizték a folyamatos vasúti üzemet, miközben egyébként lakó funkció jött létre. Tehát hogy ez nem egy lehetetlen kategória. Nyilván itt pont annyit kell vasúti üzemetből ott hagyni a mávnak szükséges. Úgy, Jó, de akkor nézzük ezt, amiről ön beszél. Az, hogy egyébként ezekből mi maradhat meg, mi nem maradhat meg, minek a nyomvonalát mikorra kell biztosítani ez a birtokba vételnek, feltételei, el vagy sem, illetve ezeknek mikorra kell megtörténniük, mert ezek az egész terület hasznosítása szempontjából központi jelentőségűek. A birtokba vétel ehhez kapcsolódik, de nem feltétlenül feltétele az, hogy akkor az a kiszabályozás megtörténjen, ami arra vontkozik, hogy a MÁV mely területet kívánja használni, Ugye az a megállapodásban, hogy meg kell csinálni a ezeknek a telkeknek a kiszabályozását, hogy meg kell határozni, hogy a MÁV milyen részét akarja ezeknek használni. Ezeket ugye innentől kezdve nyiva nyilván vissza is kell vásárolni a Így. MÁV-nak, tehát ez, vagy az államnak, tehát őnek ki kell ezt használnia. E és megoldani azt, hogy, hogy biztonságos legyen ehhez való hozzáférés, mind egyébként a MÁV szempontjából, mind egyébként a mi szempontunkból is, tehát magához a területhez. Eh, ahhoz, hogy az birtokba vétel megtörténjen, ahhoz ez még nem feltétlen kritérium. Persze ez az kell, hogy már meghatározza, hogy abból a nagyon sok vágányból, aminek egy jelentős része ma már nem használt, hiszen ugye ez egy átrakó pályaudvar szerepet töltött be, főleg akkor volt nagyon nagy jelentősége, amikor még a teherszállítás az nagyobb kapacitásokat igényelt, hiszen akkor szükség volt olyan parkoló, hogy nyilván nem vagyok vasutas, tehát valószínűleg rossz lesz a szó szóhasználatom ebbe, de olyan Vágánykapacitásokra, amelyeken átmentek tárolni lehetett okay. az elműveket. a Ugye a következő onnan a nyugati pályaudvar, tehát még azt is meg kell hogy a nyugati pályaudvar biztosító berendezéseit, ez mennyiben szolgálja ki. A rákos rendező, ez nem a mi feladatunk, ez a Mávé nyilván, neki kell ezt a munkát elvégezniük. Én a reménykedek, hogy azért ez meg fog történni. Rövid. Mi az a használati megalapodás? Hát az, hogy a Máv azt a területet, az használja akkor is néhány épülettel együtt, vagy melyet kíván használni, amit egyébként a mi van ilyen. Ezt meg kell nekötni. Ezt meg kell kötni, de ez nem megugorhatatlan feladat. És nem is mondta, hogy megugorhatatlan. Ez a máv ezt meg tudni csinálni. Um, el elszállítani. Igen. Ugye ebben annyi történt, azt látjuk, hogy a MÁV elkezdte elvinni a vasúti Hát hulladékot, ezt nem tudom, hogy mondjuk a, a talpfák azok annak minősülnek-e, vagy pedig ezeket inkább itt traktározta a területen. Tehát a máva saját ilyen eszközeit elkezdte onnan elszállítani. Igen, Ez jó hír. Nem tudjuk, ugye ezt egy Facebook posztból olvastuk mi is, meg nyilván van szemünk, tehát látjuk, hogy mi történik a területünkön, de ezt elkezdték elvinni. És akkor ezen kívül van az, amiről beszéltünk, hogy az ismeretlen eredetű háztartási hulladékot, kommunális hulladékot, azt a főváros természetesen el fogja onnan vinni a területről, és van az a hulladék, amit a szennyező fizetelve alapján az államhoz köthető Budapest például Budapest sportcsarnok, az azt meg neki ne, kell elvinniük. Az egyértelmű tehát ezt már tisztáz. Uh, hát, hogy neki kell elvinniük, az úgy látom, hogy a. Ugye az a is, hogy facebook uh, okon keresztül hát üzenetik a felek, hiszen a, ugye, Bár a miniszter azt mondta, hogy ő egy miniszteri biztos ki fog nevezni, hiszen egy kapus rendszert szeretne ebben a, egy egyéb lakos ügyintési rendszer szeretne ebben a kérdésben, és ne a főváros ne a különböző miniszteri biztos nincs. Sincs. Igen. Kivel tárgyalnak, ha tárgyalnak? Kit hív föl? Tehát ön, mint Donald nem Trump, tud. kit hív föl, nem, ha Európát keresik? Világos, nem tudunk felhívni senkit, mert ugye a másokon az... nem veszik fel a telefont. De, de akkor csak valakit felhívnak, ha nem veszik föl. Hát nyilván próbáljunk a képletesen felhívni a, a Lázár minisztert, hogy ebben volt egy oldalú levelezés, hiszen válasz nem jött. De hát valami történik, hiszen a máv mozog a területen, tehát azt remélem, hogy ha más nem, akkor legalább nagyon. Ez Európa annak az abszurdnak a folytatása, ami egyébként nagyon sok egyéb területen tapasztalható, tehát ez az ember hozzászokik, miközben hozzászokhatatlan. Ez abszurd, bár abban szempontból is abszurd, hogy egyébként hogy a kormány azt mondta, hogy ő ezzel foglalkozni kíván majd, hogyha kifizeti a fővárosa az első részletet, megtörtént, de nekem láthatólag nem foglalkozik, legalábbis azon a szinten, ahogy ők ezt maguk között megadják. Nekünk egyébként az is lenni, hogyha azt mondanák, hogy a mával beszéljünk, hiszen mégis. Vasúdat ők üzemeltetik, de ugye eddig nem ez volt a kormányzati mondás. Ön nem a Hefsi és híres, ugyanakkor a terület birtokbaldására 60 napot biztosít a szerződés, bár ennek lejárta nem jelenti automatikusan a szerződés megszűnését, de kétségtelen szerződés és szegésnek számít. Ez csak a hypsiásságot arra mondom, hogy ő nem azok közé tartozik, aki feltétlenül stopperórából nézi ezt a 60 napot, de erre a 60 napra hogyan tekintsen akkor a kívülálló? Vagy hogyan tekintenek ön, önök? Hát azt, hogy meg fog valósulni reményénk szerint, ugye mi készen állunk, hogy ez a birtokba vétel jelezze az állam, hogy akkor mehetünk és akkor átvehetjük, kvázi megnézhetjük az ablakokat, Tudom, igen, a ablakokat, a és a mérőaulákat. Igen. De ennek, ezt, ezt szintén nem tudja, hogy ez, ez mikor, hogyan... Nincsen rá időpont kérülve, az volt tulajdonos részéről. Ami a klímaügynökséggel kapcsolatos izét illeti, szándékosan mondom izét, az, az végül is, tehát, hogy ugye ott több mindenről volt szó, egyrésztről Vitézi Dávid, bizottsági meghallgatáson olyan jellegű kommunikációs szerződésre bukkant, amit ő botrányosnak tartott. Volt arról szó, hogy ezt meg kell szüntetni, volt arról szó, hogy ezt be kell olvasztani a budapesti közművekbe, volt arról szó, hogy vétózik a főpolgármester, de az csak utána van, előtte van, tegyen már legyen rendet legalább az én fejemben. Van a főváros rengeteg közvetlen uniós forrásra pályázik, hiszen nem közvetlen uniós forrásokhoz nem jut hozzá. Folyamatosan van 12-13 olyan projektünk, amit direktben pályáztunk és megnyertük az Európai Bizottságtól. Az egyik ilyen pályázatunk az arról szólt, hogy hogyan teremtjük meg azt az intézményrendszert, tudás és pályált amelyen lehet a a klímahelyzeten enyhíteni legalább. Ennek például része a 100 klímasemleges város szerződés. Budapestet beválasztották az Európában azok a városok közé, akik egy kiemelt támogatási programban részesülhetnek. Ez az úgynevezett 100 klímasemleges város. Erre egy szerződést dolgozott ki, most nem polgárjog értelemben minden ilyen város Európában, akihez csatlakozott, és azt mondták ezek a városok, hogy különböző intézkedésekkel együttműködésben az ott lévő egyetemi és akadémiai tudásbázissal, nagy cégekkel, civil szervezetekkel létrehoznak egy ilyen százklimas város. városprojektet. Ez az Európai Bizottság elfogadta, hogy ezt jól csináltuk meg. Volt a következő, hogy akik ezt, ilyet jól csináltak meg, azok számára nyitottak közvetlen Európai uniós szintén pályázati lehetőséget ezen elindultunk, és megnyertük ezt a támogatást, ez úgynevezett úgy, KERS program, Budapest KERS program, ebben azt vállaltuk, hogy létrehozunk egy klímaügynökséget, ez egy önálló szerzeti egység, úgy döntöttünk, és kell dolgoznunk két pilot programot, annak érdekében, hogy hogyan tudnánk enyhíteni az energia válságom, vagy hogyan tudnánk csökkenteni az energiafelhasználási felhasználási költségeket. Klímaügynökség létrejött 2024 tavaszán. Ez egy kis, fős, kis szervezet, nyilván örülné hogy nagyobb lehetne, de ezt a klibai nökség finanszírozását az Európai Uniótól tudtuk megoldani eddig. Ők ki kell dolgozni két pilot programot, az egyik az ezt egy úgynevezett szilárt tüzelésű, a háztatások szilárt tüzelésű rendszerének átalakítására vonatkozik, amely a a környezetszennyezés szempontjából mindenképpen po, ö, problémát okozott, főleg a külső keretek szempontjából. A másik pedig egy ö, zöld ö, panel program, amit tulajdonképpen a korábban már ismert. Ö, panelprogramok, felújítási programoknak a folytatása, azaz visszanemtérítettő támogatást adunk a budapesti panelházak számára annak érdekében, hogy a becsomagolást, tehát ezt az energetikai beruházást el tudják végezni, ezáltal csökkenjen az energiaköltség. Ezt a klímainökség ezt a kettőn dolgozik, ezeket ö, elkezdte egyeztetni, és reményem szerint az áprilisi közgyűlésen a, például a Zöldpanel programról már tud tárgyalni a fővárosi közgyűlését. Oké, okay, mit kezdjünk azzal a kitétellel, hogy van a fővárosnak egy Úriási energetik, energetikai szakcég a budapesti közművek, ahol ott van a teljes táfültési rendszer az összes panelházban, ott van az összes panelházban, az ügyfélkapcsolat tele van energetikai szakemberekkel, akkor miért nem oda rakjuk, miért kommunikációs ügynökségekkel foglalkozunk. Ez a helyzet nem ismerete, vagy mi? Na ugye ez nem kommunikációs ügynökség azért még ez fontos. Csak Jó, csak a ugye, érnek ugye érnek itt jön. van ez a 64 millió forintos kommunikációs kereszerződés, ami kvázi kiesett a szekrényből. Felháborító, hogy egy nyilvános dokumentumon ami elletölthető az internetről, az kiesik a szekrényből, az nagyon furcsa, ez még a végén kinyomtatjuk az internetet, már odaig fogunk eljutni. Szóval mi történt? A, ehhez a programhoz és ez a KERSZ programhoz, az Európai Bizottság, mint egyébként minden európai programhoz azt mondja, hogy van egy kötelező kommunikációs eleme, amit el kell végezni. Egyébként minket valószínűleg teljesen joggal, zöld civil szervezetek minden költségvetési <köhö> vita időszakában azzal szoktak ö, ö, rosszul nyomasztani, de maguk szempontjából teljesen igazuk van, hogy miért nem költünk elegendő pénzt, kommunikációs pénzt arra, hogy felhívjuk a klímaválságra a budapestieknek a figyelmét. Nos, az Európai Bizottság előírta, hogy költeni kell kommunikációra, és mi nem szerződtük le ezt a piacon, nem közbeszerzést írtunk ki, hanem azt mondtuk, hogy az egyik szakcégünket, a Budapest brendet, ami szintén ugye most támadás alatt áll, Igen. Budapest brendet, megbízzuk ezzel a feladattal, hogy lássa el ezt, nek a programok, a kommunikációt nem jó, de ha már Ezt itt tartunk, le? akkor valamely saját példából is ismerve ennek a pénzügyi hátterét maga az Unió biztosítja? Ez az Unió biztosítja, igen. Nem, nem is fővárosi pénz. Tehát ez, ez maga ez... Az Európai Uniós forrás, ha ezt nem költjük el. Csak ebből a úgy, szövegből, ami ugye a, az inforádióban hangzott el, ebből úgy tűnik, mint hogyha ez egyébként a fővárosnak lenne kiadás, ahol ott ezek szerint nem az. Ez Európai Uniós forrásból van, tehát még közvetlen Mi fel. a helyzet a vétóval? Mi, a, mi ennek a, a klímaügynökségnek a jövője? A... Egyetlen hogyan került ez így, ilyen, ilyen csatamezőre? Ezt ön érti -e? Ezt nem értem, hogy ez miért lett ennyire kardinális kérdés. Véto, hogy a fővárosi közgyűlésen született egy döntés, hogy ez a klímaügynökség olvadjon bele a budapesti közművekbe. Az önkormisztitű törvény jelenleg úgy szól, hogy minden ilyen szervezet alakításnál a kizárólagos javaslatételő joga főpagástának a van, tehát ő ezt a döntést, mintha nem ő terjesztette be, és nem is, és tulajdonképpen egy határozat volt, ő ezt megfontolta, és erről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés tagjait, hogy nem kíván ilyen előterjesztéssel élni. És azzal, hogy ő nem kíván ilyen előterjesztéssel élni, ez kvázi azonos a vétóval? Hát ez ebben az esetben azonos, hiszen ő akkor azt mondja, hogy ő ezt... Majd, hogy, hogy ezt nem fog bekövetkezni. Ezben nem fog bekövetkezni, így van. Ő erről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés tagjait. Ezt lehet akkor újra napirendre tűzni? Bárhányszor. Mit, jó, mit jósol? Gondolom napirendre is fogják tűzni. Érti, hogy miért szabazták meg? Jól hangzik ez a, olvasszunk bele mindent a mindenbe, és akkor olcsóbb lesz ez által a minden is. Ugye ez, ez jól hangzó történet. Tehát igazából az a, azt nem értem, hogyha beolvasztjuk ezt, az, ugye ez egy nagyon pici, hatfős cég, amiben energetikai szakemberek vannak, E, e, nem kommunikációs szakembert, nem kommunikációs ügynökséget, ezért nem ők csinálják a kommunikációt. Tehát, hogy ezt a céget beolvasztjuk a budapesti közművekbe, a bérköltsége ugyanúgy megjelenik ezeknek az embereknek, csak akkor nem a klímaügynökségnél, hanem a budapesti okay. közműveknél. Um, Időközben megszületett a megállapodás színházak ügyében. Megszületett? Megszületett? Nem született meg? Én nem tudok róla. Hát legalábbis bejelentés történt. Aláírás nem. Ki be? Mi nem? Hát... Uh... Jó, tegyük tisztába. Igen. Nem akarok... Uh... Tehát, hogy... Uh... Az, hogy egy Facebook posztot e kirak valaki, amivel bejelentő, hogy megszületett a megállapodás, az a közigazgatásban az értelmeztetlen műfaj. Ma még iktató számot Facebook posztoknak nem tudunk adni. Rendben, van és a ott, ol olvasom. Írni. A Kulturális Innovációs Minisztérium a Magyar Teátrumi Társaság és a Vidéki Színházigazgatók Egyesületek közös sajtótájékoztatta, jelentek be pénteken József hogy az utóbbi időszak eredményes egyeztető tárgyalás sorozatra. Köszönete minden közösen működtetett színház részére megszületett az elkövetkező öt évre kötelezően vállalt állami finanszírozási program. Rögtön. ez, ugye ez csak az kéne, hogy a, a KIA Színház, jelen esetben a Fővárosi Önkormányzat, az is tudjon róla, hogy mi van ebben a megállapodásban, Kicsi, már, csak azért nem is, voltak önök már csak azért is, mert ezt nekünk is alá kell írnunk. Ilyen dokumentumot nem kaptunk a mai napig. Tehát az, hogy folytattunk tárgyalást tavaly november óta, és ezek a tárgyalások, ami tudomásunk szerint egészen jól haladtak, vitát nem detektáltunk, de hát mégiscsak közgőzőködés írásbeli műfajt, tehát ezt egy dokumentumot el kéne küldeni, ha el tudjuk olvasni, és azt tudjuk mondani, hogy ez egészen jól néz ki, akkor ezt most beterjesztenénk a fővárosi 11 napja lejárt a hatáli Ez így történt. Hát, ha valaki, még kollégája kérdezte, hogy ez hogyan lehet, és mondom neki, hogy Nincs alaptörvény... Igen? akkor Kérek. más médiában dolgozók és Az András, kérdezték, és akkor András én... kollega vagy? Kérdezték, és akkor azt mondtam, hogy a alaptörvényt ennyi idő alatt kodifikált a kormány, mint amennyi idő nem tud ezt megírni. Én nagyon remélem, hogy nem... Miniszteri biztos. Lehet, egy miniszteri biztosra vár, ez is a dolog, de nagyon remélem, hogy a jövővételén megkapjuk ezt a szöveget, és hogyha ez nekünk rendben van, Önest a másik izgalmi állapotba való hozásának tartja a magyar hétköznapok bevet gyakorlatának, mert azért ugye én idősebb vagyok még önnél is, és mint az országút, de azért én azt gondolom, hogy nem teszi jól az, aki ehhez hozzászok. Tehát 12 óra, akkor 12 óra van, és hogyha ennek március 31-ig be kell következni, akkor nem esik le senkinek se a gyűrű az újjáról, hogyha azt mondja, hogy még van két vesző, amit be kell rakni, és ezért kérünk még valamennyi időt. De itt erről nem tudok. Ugye az, amit én felolvastam, az egy deklaráció, hogy kiderül legalábbis a fővárosi önkormányzat számá szempontjából a revelanciával nem bír. Hát sőt, ugye, amikor ezt bejelentették és megünnepelte mindenki magát ebben a dologban, akkor még az a kormányhatározat se jelent meg, ami ennek az alapja, ugye az április szerintem első vagy másodiká jelent meg, amiben azt mondja maga a kormányhatározat, hogy innentől kezdve van 30 napja a miniszternek, a fővárossal és a többi települési önkormányzattal megkötni a megállapodást. Tehát még akár a kormány, hát ez az alapján, ez még jövő nem találkozunk, de azt követőjét, amikor találkozunk, ugyanígy tudunk erről beszélgetni hosszá, hogy még mindig nem, miért nem született meg a megállapodás. Majd ezt követő még 30 napja, hogy konkrét színházakkal is megköss a megállapodást a kormány a finanszírozásról. Tehát ez még egy 60 napig elhúzódó folyamat is lehet, reményénk szerint nem lesz az, de simán lehet a kormánynak a alapján. Ami a kifizetéseket illeti, abban jelenthet probléma? A, hát nyilván ezeket figyeljük, a január február március időszakot a kormány kifizette azonnak a hét színháznak, Igen. akinél ő a finanszírozó és a főváros a tulajdonos. Azt jelenti, hogy ha ha az elkövetkező pár hétben még nem történik semmi, akkor azért a meglévők forrás biztosította arra, hogy ezek működjenek stabilan. De hát ilyen szempontból én nem érzékelek most nagyon-nagyon akut problémát, de persze azért az nem meg hogy nyilván egy színházigazgatónak sem, hogy nincs a kezében az a támogatói szerződés, amit a kormány és az adott színház között kellene létrejönnie, de azért hozzáteszem. A mi megállapodásunk az nem csak erről a hét színházról, meg az öt színházról szól. Tehát nem csak arról, hogy ki, ki mit finanszíroz. A mi megállapodásunkban 2020-ban is, és a tervénk szerint most is benne van olyan nagyon nagy múltú intézménynek a finanszírozása, mint a Budapesti <gül> Zenekar. Mi meg akarunk állapodni a független színházak a támogatási rendszerével kapcsolatban is a kormányjal, tehát hasonlóan egyébként, mint a 2020-as időszakban. Tehát mindezeket szeretnénk benne tartani a rendszerbe, mert azt gondoljuk, hogy ez része volt az előző időszaknak is, és nem technikai a kérdés ebből a szempontból, hogy akkor most csak erre. Valabban, hogy arról volt, hogy titkos tárgyalások volna, de aztán ezt múltkor tisztáztuk, hogy titkos tárgyalások nincsenek. Most egyetlen vannak tárgyalások, vagy semmi sincsen? Nincsen, mert várunk egy papírt, tehát hogy várjuk azt, hogy magyar nyelven lefordítják. De elvileg mit... az, amiről magyar nyelven kéne kapni értesítést, azzal kapcsolatban az egyes tételeket megtárgyalták? Igen. Mi tudomásunk szerint vitás blog nem maradt fent, mi olyat nem érezni, hogy a tárgyáson. Még egyszer mondom, a ilyesben írni, hogy le kéne írni egy szöveget. Értem, vagy aztán a... ki lehessen nyomtat. Az internetről. Igen. Írt um, egy eszét. Igen. Egy drámai eszét rá, Drámaid. Különös tekintettel arra, hogy még azt is hozzátette, hogy ez nagyjából úgy ment el, hogy senki nem fűzött hozzá kommentárt. Március 27-e az esemény napja. Igen, ugye... Ez Én gyereke... követtem az önköltői Én... munkásságet. Én meglepet, meglepődtem őszintén. Március 27-én dél egy, és most nem túlzok, de tényleg nagy pénzbehajtást nyomott végig a magyar állam az önkormányzati rendszerben, ezen a délelőttön leszedett 100 milliárd, pontosabban 101 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást az összes települési önkormányzatról. Nagyon sok önkormányzat esetében, sőt, a többségében egészen biztos, hogy inkaszózást csináltak. Tehát ugyanolyan inkasszót, mint amit a fővárosnál szoktak, azaz egyszerűen leemelték a pénzt a számláról. Egyébként ez nem volt szokásos, tehát más település önkormányzatok nem nagyon élték át ezt a helyzetet, mint amivel mi vagyunk az elmúlt években most már. És valóban engem meglepettő szintén szóval és vártam is egy kicsit, hogy. hogy hogy hogy a fenében nem ö, ö, szólalnak fel a többi települések. Ugye ebből a 101 milliárd forintból 24-25 milliárd forintot a fővárosi önkormányzat fizetett be, és 20 milliárd forintot pedig a kerületi önkormányzatok. önkormányzatok. Tehát a kettő együtt 45 milliárd forint nagyságrendileg. A másik, ami, ami szerintem sokkoló, és igazából ennek kapcsán sincsen nagyon nagy felhorgadás, hogy nagyon leegyszerűsítve egy önkormányzat akkor tud működőképes lenni, működőképes pályán lenni, hogy az éves bevételei, bevételei, azok nagyobbak, mint a működési kiadásai. egy ezzel kapcsolatos Igen. kimutatási rendszer. És mert hát logikusan, hogyha több bevételem van, mint amennyi kiadásom, akkor a működésemet tudom finanszírozni, és még maradt pénzem legalább kisebb fejlesztésekre, pótlásokra, ne Isten beruházásra is. Ez most nincs így. És most azt tapasztalt, jó, aki ilyen számokat megnézi, 2019-ben a kerületeknél a 23-ból mindössze egy darab volt, akinél a folyóévi bevétele kisebb volt, mint a folyóévi működési kiadása? egy. A 25-ös költségvetéseket megnézve pedig a kétharmaduk már ilyen település a kerületeknek. És egyébként a megyi önkormányzatokat, bár ezzel kevésbé foglalkoztam még, de a néhányba belenézve ugyanez a romló tendencia van. Tehát valójában, amiben a fővárosi önkormányzat megérkezett 22 táján, arra a pályára, arra a pályára lökték rá most a települési önkormányzatokat is, és hát azért ezt látom, hogy a fővárosi önkormányzat esetében ez mennyire sokszor kilátástalan a harc a napi működés szempontjából. Semmiképpen sem abba az irányba tud hogy én arról beszélhetnék, hogy hú, de ez szépen működőképes fenntartható, esetleg még prosperáló pályára is tetszik a közszolgáltatási rendszert Budapesten, és most elértünk ide a követek Mindez hogyan vezet oda, vagy nem vezet oda, hogy a települési önkormányzatoknak a megalakulás követő fél éven belül el kell fogadniuk egy gazdasági fejlesztési programot. Ugye a múltkor is beszéltünk, hogy a, a, szerintem a és kapcsán, hogy van egy önkormányzati törvényben rögzített kötelezettség, hogy egy gazdasági program, gazdasági fejlesztési programot el kell fogadniuk ezeknek a településeknek, de hogyha fenntarthatatlannak látszik a pálya, akkor arra azért nagyon nehéz egy tervet szőni, hogy egyébként 29-ig hova szeretnék eljutni, vagy persze lehet, csak akkor ez egy irracionális terv, ami arra az épít, hogy egy teljesen, ciklus közben egy teljesen új önkormányzati finanszírozási rendszer jön létre. Illetve persze mondhatjuk azt, hogy nem irracionális, mert valaki valamit tud, hogy hogyan alakítja át a mindenkori kormány ezt a rendszert a parlamenttel együttműködésbe, de ha az jelenlegi marad meg, ez... Határozott állításom, hogy fenntarthatatlan teszi az önk önkormányzatokat ebben a ciklusban. Fölösleges erre, nagyon nagy terveket szűnjük. Ugye, arról is beszélt Vitézi Dávid ebben az információs euh, interjúban, hogy végül is nem mutatkozott komoly szándék a tekintetben, hogy azon kívül, hogy a szobaját megmutassák, a feladatkörét is megmutassák, hogyha Netán ő elvállalná a főpolgármester helyettességet Ez a történet, ez halad a szokásos útjára. Hát a bíróság a van. Igen. Továbbra is. Tehát, hogy a, a kormányhivatal beperelte a fővárosi önkormányzatot, és Nyilván ezt követően a bírósak. folyik valamiféle szándék, vagy van, tehát ez nem az ön kompetenciája, hogy találjanak valakit, akinek van reménye, hogy a fővárosi közgyűlés meg is szavazza, és ugyanakkor van jogköre is. Továbbra is a főpolgányosan azt látja, hogy olyan, akit be is terjesztene, és van mögötte 17 szavazat, ilyen nem látszik. Kellemes ünnepet, Kívánok független, hogy még egy hétre lesz. Köszönöm szépen. érem, köszönöm. Viszontlátás.